Kérem a lássama, 2017. szeptember 28-a csütörtök van, szombaton lesz 30 és vasárnap egy új hónapot kezdünk, amelynek a neve október lesz. Ez a kejfejelcsi minden, amit az aznakról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fiatal János műsorom. 14 éven a nem fölött, és csak igen korlátozott mértében ajánlható. Fél nyolctól két szakember fog vitatkozni az vesztőben. 8-tól Benedek, majd fél kilenc és kilenc, Vinter Zsolt és Ugi Attila a mai műsor szerintem fél tíznél nem tart tovább. Nagyjából a fáradás jeleit kezdem mutatni. A holnapi nap még helytállok, aztán jön a hétvége és ma úgy gondolom, hogy hétfőn ismétlések lesznek és legközelebb jélőlebonyolítások elfejeancsi keddel lesz. keddel Erről fontos tájékoztatást holnap adok, minden nap kísérletű műsor, minden nap utolsó adás. Különböző vételi anyagokon keresztül elmondom azt, hogy mit gondolok a világról. Nagyon fura volt például tegnap a Zugló tévében lenni a bakáccsal, sokomból volt furcsa, de az a Molnár Gyulával készült beszélgetés, amely Makedv abban ő elmondja, ha nem is exkluzívan, hiszen ha bár ő azt mondja, hogy exkluzív információ, addigra az már világot látott, hogy lesz ez a Botka vonavita, abban nem hangzik el, hogy hol. Én valamiért azt hittem, hogy ez az ATB lesz, de nem kérdeztem rá, azóta kiderült, hogy ez az RTL klubból lesz. A sajtó ma arról ír, hogy ez hétfő lesz, Botka, vagy Molnár Gyula tegnap keddet említett, és sok mindent kérdeztünk ennek örvén Molnár Gyulától, de egy tévéműsor, meg a bakás jelenléte az embert sok mindenben más gondolkodásra, meg megnyilvánulásra veszi, nem aludtam rosszul ezzel együtt, reggel arra ébredtem, hogy ha ma ez a beszélgetés, akkor nagy valószínűséggel más dolgokat kérdeznék hozzátéve. Hogy ezt az alapvető kérdést tettem föl magamnak, amit egyébként tegnap is feltettem, de azon tovább lehetett volna ugrándozni. Csak hát ott a az ember ugye azt gondolja, hogy ez itt alapvetően mégis az uglóiakhoz szól. Itt meg valójában egyszerre szól mindenkihez, és senkihez, mint a Keifej Szóval, hogy jó gondolat ez a botka vonal vita, és ma reggelre ez ügyben bennem több kérdőjel lett, mint felkiáltójel, pont veszű bármi. Lehet, hogy nem egészen pontosan értem a célját, illetve értem, hogy mi a célja, de azzal meg alapvetően nem tudok, mint egyet érteni. Az pedig, hogy egy botka vonavitát odaadjanak Baló Gyönynek, aki Magyarország talán egyik legfelkészültebb újságírója. Vona azonban számára egészen másféleképpen kihívás, mint a botkáé. És miközben én meg vagyok róla győződve, hogyha valaki el tud vonatkoztatni az érzelmeitől, akkor az a Baló, de ezzel együtt, ő is emberből van, én még annak is jobban örültem volna, ha Demcsák Zsuzsa vezeti a beszélgetést, és most jó, ez vicc, de talán érthető, amit mondok. 06 és 06 egy hat elérhetőségem. Egy CD lejátszó megjavult, de az valamiért nem fogadja be azt a CD-t, amit hoztam, a másik befogadja, nem kell Ádám az ügyben közbeavatkozni. Nekem rengeteg restencőjám maradt még, függetlenül attól, hogy ez már műsor időhítóra múlott 8 percel. Ha telefonálnak, akkor reagálok, Benne ez a botka, a vonavita van, önöket persze ez nem kell, hogy befolyásolja, 061 489 099 egy egy egy mennyiben nem telefonálnak, akkor én itt el tudok esmetölni, mivel, de nem kérek önöktől türelmet, mert műsorítőben ezt már nem lehet megtenni. 01489 és hat figyelek ha van miről. 7 óra. Kicsit, mintha hűvösebb lenne, talán kicsit, mintha borultabb lenne, mint tegnap. Mit gondolnak erről a botka vonavitáról? Természetesen mindenki annak függvényében, amit tud róla. belét, vagy valaki most hallja először. Mit gondolnak Simicska Lajos visszavonulásáról, már ami a közterületi plakátokat illeti, egyáltalán ez visszavonuló, vagy micsoda? Itt szólnak egyáltalán ehhez a katyvaszhoz, amit itt Magyarországnak neveznek. A 2017. szeptember 28-dik a csütörtök van vajon az, amit mondott Simicska Lajos, az része a forró üsnek Hogy most milyen kérdéseket fognak feltenni a Nemzeti Konzultáción Saros Györgyel kapcsolatban, arra most nem térnék ki. Önök arra térnek ki, amire akarnak. 061 48 90 Jó ötlet a vona Vodka vagy a vodka vonavita vagy sem. Valaki megszólalna? You me a me Oh search eating, I can't forget this love, you asked me to a weekend, down by the stormy sea, take me to the ceremony and the sacrifice. Két dolgot kérdeztem önöktől. Az egyik az, hogy a forró ősz része -e Simiskalajos visszavonulása. Persze ez egy rossz kérdés, hiszen ahhoz előbb Simiskalajosnak ismét el kellett helyeznie szabálytalan módon, vagy be kellett fogadnia a szabálytalanul kihelyezett, később szabálytalanul kihelyezett plakátkérelmeket. Ez már a forró ősz? illetőleg a Botka-vona jövő héten, talán jövő héten rendezendő vitáról kérdezem Önöket. Lassan három perccel múlott 4 -8. ennek a mai műsornak többé kevésbé az utolsó betelefonálós egy tucat perce kezdődik. Két szakember vitatkozik, vagy beszélget, fél nyolctól nyolctól György Javis Benedekkel beszélgetek, illetőleg fél kilenc és kilenc órai kezdettel két polgármesterrel. Ide természetesen be lehet telefonálni, de oda kizárólag. Budapesti vagy 18. keret, illetve 4. kereti problémákat lehet felvetni, egyébként olyan kérdés, mint amit most felvettek, foglalkoztathatja önöket, de a műsorba kérdésként, észrevételként, hozzászólásként bekerülni nem tud, vagy ha bekerül, akkor nagyon gyorsan távozik is. 06148909990636771161 hogy nem teljes körül az ismeretem de mintha valami esmit hallottam volna hogy miután ez valami magánszemély rendelte meg, amiről tudjuk, hogy fából vaskarika, de mindegy uh, onnantól elvileg ez nem volt törvénybe ütköző ha jól emlékszem. de, de a plakátokon a... nem volt, de feltüntetve tehát az, az, az annak különböző ilyen törvényi meghatározása van és annak ezek a plakátok nem tettek eleget hát Viszont valószínűleg ez nem egy buta ember, mindegy, hogy szeretjük, vagy nem szeretjük, vagy szeretem, vagy ja, nem azt szeretem. azt, hogy nagyjából el tudja képzelni, amit egyébként nem tudunk elképzelni, mert ahhoz beszélgetni kéne vele. Hogy valójában megjött az esze a végén, vagy az elején ment el, vagy valójában egyik sem, ahogy szokták mondani, próbálkozott, nem jött össze. Tudjuk az utóbbi tűnik valószínűleg, de ez meg annyira gyermeteg, különös tekintettel arra, hogy kiköveti el, Tehát a Simicska, az nem hülye. Tehát az, a Simicska sejtheti azt, hogy abban az országban, amelynek korábban ő volt az Orbán Viktora, abban Orbán Viktorként fognak vele eljárni, ha szembe megy az Orbán Viktorral. Ez így van. Most persze az a kérdés, hogy ugye az előbb mondta, hogy de hát ott formai, meg jogszabályi követelményeknek nem feleltek meg a plakátok, Ugye ezt mondjuk amatőrizmusnak mondanám, hogy ilyenre ne figyeljenek oda, ha már bepróbálkoznak. Most az a kérdés, hogy azért vonult-e vissza, mert ezek a törvényi jogszabályok valóban... nézze, erre nincs vör. magyarázat. Azt mondják az okosok, hogy olyan mérvű büntetést fognak kiszabni rá, tehát nem is, már nem is tud elmenekülni, ami már őt is megrengeti különs tekintettel, hogy arról volt szó, hogy ezeket a plakátokat újból kirakja. Tehát arról volt szó, hogy újból és újból talán plakátonként 150 ezer forint, nem igen. tudom hány plakát, szól, az, az, az, euh, azért az azért az sok pénz. az a kérdés, hogy miért büntetik meg? Azért, mert nem volt feltüntetve a plakát. Jobb az, azért, mert, a plakát, mert meg lehet büntetni. Tehát ebben most nem megyünk bele, mert én sem vagyok olyan okos. Azért büntetik meg, mert gyorsan hajtott. De ez nagy, igen, csak, csak, csak, nagy különbség, hogy egy szabályos plakátot kirakott olyan módon, ami a Fidesznek esetleg nem tetszik, de azt mondja, hogy nem párt megrendelés volt, hanem magánszemély, és akkor az ügyvédje, ügyvédei majd elvitatkoznak. Hogy Erről van szó mert... egyébként párhuzamosan tudtommal. Vagy pedig ugye eleve szabálytalan plakátot rakott ki, amit nem rakhat ki sem magánszemély, sem párt, se senki, mert nem volt feltüntetve a sorozatban. Szá... Mit tudom? Én ezt a feltételezem, de most kivételesen olyan fajta bizonytalanságot mutatok, ami ritkán az... szoktam, nem vagyok benne biztos. Jó, de, de ez meg olyan szintű amatőrizmus, amin meg vagyok letve egy simicskánál. Mert, mert, mert, mert az, hogy elvi alapon megrángatom az oroszlán bajszát, és kirakok plakátokat, abban be lehet próbálkozni, hogy ön mondta. De az, hogy ezt, hogy ezt nem tökéletesen egyéb jogszabályoknak megfelelő plakátokkal teszem meg, az, az már szerintem hát a azt a, lövés... a hát beleértve, hogy azt, azt a közleményt, amit nem tudom, hogy szóvált, vagy ő tette közzé, vagy az emberei, és semmilyen közéleti tematikával rendelkező plakátot ezután nem rak ki, szóval ez azért mintha egy striptiz táncos nő azt mondaná, hogy ezen túl csak otthon vetközik. E, igen, most ugye az, hogy, hogy ezt most Azért lengette meg gyorsan a fehér zászlót, hogy akkorát ne büntessenek rajta olyan dologért, amiért egyeteműen büntethető. Nem szasz, tehát nem értem semmit nem csinál véletlenül, lehet, hogy majd egyszer megtudjuk, hogy mit miért csinált. Vagy De lejjezre, hogy ezeknek a plakátoknak a jelentősége azért mennyivel nagyobb. Tehát Figyeljen, ha nagyon me akarnák büntetni a hírtévét, biztos találnának benne valamit. Tehát, hogyha engem me akarnának büntetni, bárkit meg lehet büntetni. Ugye, erről is szólt a médiatörvény bitája, hogy ez milyen potenciális veszélyeket tartalmaz, és amikor ezeket nem váltották valóra, akkor ugye azt mondták az elvtársak, hogy látjátok, nem is olyan szörnyű ez a jogszabály, nem arról van szó, hogy a jogszabály jó, hanem arról van szó, hogy az abban lévő fenyegetéseket eddig nem váltották valóra, mert egyébként mindannyian tudjuk, hogy a munkalassítási sztrájknak az a lényeg, hogy pontosan betartják a szabályokat, és Igen. semmi nem fog működni. Igen. De ez nem Magyarországra vonatkozik bármire. Tehát valójában, ha kekecskedni akarunk, és sose fogom elfelejteni azt a vámost, vagy azt a repülőtéri alkalmazottat, aki egyszer valakinek azt mondta, hogy ha sokat kötekedik, akkor úgy fogom beállítani az áteresztő kaput, hogy a fogában lévő tömés alapján nem fog tudni kimenni innen. Hát, és ez így volt mindig is, hogyha adóellenőrzés jött, akkor. Ez így van, csak, meg, csak hogy tök jó lenne, hogyha ez a Sivicska fogná magát, és néhány ember kérdésére hajlandó lenne válaszolni. Szóval azért ez nem sokban más, mint ahogy Orbán Viktor nem áll a sajtó rendelkezésére. Orbán Viktornak is van sajtója, és elmondja általa a gondolatait, Sivicskalajosnak is van sajtója, és elmondja általa a gondolatait, de Simicska Lajosnak is lehetne egy pénteki rádióműsor. Igen, csak pillanatilag, ugye, Orbán Viktor, és ez most nem idézve a király, tehát ő, ő van a Refetőfégyben, Simicska, és pedig idézve a Partizán vezér, és ez most megint erősen idézőjel. Hát nagyon, tudom. nagyon, tehát Orbán Viktor akkor már miniszterelnök, Partizán vezérnek nem gondolnám a Simicsket. Lassan nem tudok, mit gondoljak róla. Eddig se tudom, hogy mit gondoljak róla. És mit, ő, ő, gondolom, ő, ő, ő, és mit gondolom nem, és nem gondolom... volt arról írás, hogy publikálja a, azt, ami a fejébe van ne, az nem, so, a, nem az érdekel, hanem az, hogy én nem vagyok tehát hogy mondjam, én szeretek jó ügyek mellé állni és nagyon rosszul veszem, amikor az besározódik, bár minden besározódik uh, én Simicska Lajos nem tudom, tehát amikor a gárpád arról beszélt, hogy hogyan, ha izé-bizé, hogyan lehetne egyébként felzárkózni a, a, a, a Simicskához akkor azért azt gondoltam, hogy tök jó de azért megmaradhatna a színház rendezőnek köszönöm, hogy hívott azt értsék meg, amikor a relativ, tehát amikor a keveset használt kurvára, azt mondják, hogy szűz, akkor ez egy ilyen szükség Figyelj, megkerestem már a közelé... kerestem. Kedves Gergő, nem jutottam sehova se. Ha valaki segít, akkor hajrá! Kicsit ez az orbán simicska box az olyan, mintha a Simicska a Székesfehérváron boxolna, az Orbán meg felcsújtam. Aztán az ATV, meg a Hír TV, meg a Kösszeagáti TV, meg az EHO TV valahogy egymás mellé rakja őket. Sok szempontból, jó sok szempontból, rossz a példa. Valaki a Botka vonavitával kapcsolatban megnyilvánulna? Egy hosszabb telefon belefér, sokkal több már nem. Nem kötelező. 1 4 8 9 Szeptember 28 án csütörtökön 3 perccel fél 8 előtt. ezt a botka vonavitát, ők most miniszterelnök jelöltként vitáznak majd egymással, vagy. vagy Én vagy sem töm. Én azt értem. gondolom, hogy, hogy Orbán Viktor most hátra dől, rágyújti Nem, a, a, a, az, a, az a koncepció, hogy egy kihívó maradjon a másik oldalon, de ez közben elvárás lehet, de hogy ez be is következik, azt nem lehessen hát, tudni. Hát az nem fog bekövetkezni, hogy a oldal, hogyha a Simicska, te a Simicska megnyeri ezt a vitát. A Simicska a banoldal, nem tudja megnyerni a, a vitát. A Simicska, azt igen, gondolsz, csak vicskát mondtam. A benne, hogy eh, is csak úgy van. tudja megnyerni a vitát, hogyha a közveleménykutatók kutatók ez hozzá ki, hát ott nem lesz pontozás. Valószínűleg. Hát igen, Én akkor nem fog az ezt, mert egy Igen, hát ez, ez, ez, ez, ez nekem is a bajom. Szerintem ezzel hát az RTL klub az valamit akar bizonyítani, ami nem fog neki sikerülni. A Botka részéről ez egy olyan újabb próbálkozás, amely szerintem Hát a, a katyvaszban való elmerülés. Ebből szerintem egyetlen egy ember tud relatíve jól kijönni az a vona, de hogy én egy tárgyalagos műsorvezetés, de hogy én egy tárgyilagos vitavezetés, ha a Baló György vezeti tényleg a vonával szemben, nem tudok elképzelni. Én még tudok még egy embert, aki jó olyan, már említettem az Orban Viktor, ebből a vitával szerintem megint. Igen, de ez nem. De ezt most nem uh, Baló ellenmondó, nem tudom elképzelni. Azt el tudom képzelni, hogy legyen egy riport szituációban. Ott csak könnyű, de ott ketten vannak. De egy ilyen hármasban, azzal az elvárással, amivel majd ez a nép lesz, a vita iránt, belejött, vagy elnézést, ez majd fél tizenkettőkor lesz. És hogyha ez bevállalja az RTL Klub, ha tényleg ott lesz, akkor más vitákat is bevállal majd? akkor a barátok közből pártok közt lesz majd? Ez nem egy kedves Kolos, hogy egy ilyet bevállalunk ozt, jó napot! Jaj, Istenem, sosem maradok téma nélkül. Soha a büdös életben. Soha se lesz vége. 061 489 099 99 és 06 egy először. Jó reggelt, Ö, azt hallottam, hogy november, azt hiszem, ha tudom, november végéig Orbán Viktor és vonal Gábor is vitára fog szállni? Nem Nem hallottam? Nem, ennek Aha. nem tudom. Van ja, ennek hogy hol... Orbán úr nem vitatkozik, értem, értem. Okay. Először, ön miért igen, hív fel engem igen? olyan hülyeségekkel, amikor azt mondja, hogy lesz, mikor... Hát miközben... ez körülbelül... Uh -huh. ideje nagyon drága. 0 1 8 0 0 és 0636771161. Senki többet. Kérem először is önöket, hogy legyenek meg, szívesek megszólítani egymást, hogy hallják -e egymást. Mm. Mm. Hello. Jó reggelt! Jó reggel, Tamás! Jó reggel, Dönás! Ja. I van, professzor ilyenkor És hallják egymást. Jó. Igen, uh, igen. Indul. Először is tisztá tisztázzuk a játékszabályokat, én szeretnék tisztában látni, nem akarom és nem is tudom befolyásolni önöket, illetve tudhatom, mert valamelyikükbe bele belefolythatom a szót, de ez nem szándékom. Valójában a tájékoztatás a szándékom, és az, hogy az emberek világosabban lássanak egy olyan kérdésben, amely nem politikai, amely ténybeli, és egyben tényberiként, az is fontos, hogy mit gondoljanak róla, ez az ő életüket mennyire befolyásolja. Köszönöm a lehetőséget, hogy mind a ketten rendelkezésre álltak. És tisztázzunk még egy formai dolgot, vagy tartalmi dolgot, nézőpont kérdése: hogy most mi itt a végeredmény szempontjából nézzük a területet, azt, hogy egyébként a bontást például, mármint az épület bontását mennyire végezték szakszerűen, arra nagy valószínűséggel csak közvetve térünk ki. Azt kérdezem, hogy én ezt jól feltételezem-e? Ebben a helyzetben, tehát teljesen egyetérnek. Ha kérdezem, hogy körülbelül mennyi időre szállja ez? Én úgy gondolom, hogy 8 óráig. Ja, Persze, persze. két komoly emberrel beszélgetek, akkor nem mondható nekik az, hogy 5 percük van, hát hogy jövök én ahhoz? Akkor Az egyik nagyon szakadozik, nem tudom, hogy melyikük, de a hallgathatatlanság határán Ez, Én most van, tehát ennél jó, csak jó, jobb. Ez, jobb. ez, ez, ez jó. E, azt kérdezem a professzorútól, hogy a kiindulási pont elfogadható-e? Nekem igen, teljesen. E, akkor induljunk ki abból a két mondatból, e, amelyet e, egyébként a sajtó, vagy én most egybe fogok vetni, e, az pedig az egyik így szól, ez a Körker KFT egyik megállapítása, amely a megállapítások első pontja. Az azbesz felmérés vizsgálati eredményei alapján kijelenthető, hogy a talajfelszínen a legjelentősebb egészségügyi kockázatot okozó magas azbestartalmú porladó anyag nem található. Van a professzor úrtól is egy mondat, ez itt szó, az történt, amelyek nem kellett volna történnie, ez így ebben a formában biztosan egy szakszeretlen lefolytatott bontási munka eredménye, és azt mondja, hogy a törmelék igenis veszélyes, mondja Weisburg Tamás egyetemi docens, az ELTE Ásványtani tanszék vezetője, a másik oldalon pedig Cab Zoltán Körker Kft. Tehát valamilyen módon majd mindig biztos, hogy szóba kerül a bontás abban az értelemben, hogy milyen mértékben tette lehetővé, hogy az az anyag, ami van, az, az oda kerüljön, de hogyha most nézzük a Petőfi csarnok területén lévő építési telket, vagy telket, azt abban az állapotban, ahogy van, arról hétköznapi embernek, mit lehet mondani, az veszélyes, vagy sem? És akkor arra kérem önöket, hogy egymás között osszák fel a terepet, mert én nem fogok önök között, mint egy karmester tevékenykedni, nem állna nekem jól. Ó, hát én azt tudom, hogy új szerencsés, vagy új szerencsés, hogy úgy szerencsés, rö kölcsönösen, és aztán a több kisegészítés. Én, én csak, a két között nincs elmondás. mondás. Tehát lehet, hogy úgy tűnik, hogy a a mondás van, szabad az én amit más nem talált eddig a felszínen. Úgyhogy, Capur, ön beszél, mert nagyon-nagyon szakadozottan. Nem, nem, nem, én szerintem a Tamás beszél, és én sem értem, hogy mit mond. Tehát igazából nagyon szakadozik. a van, nem tudom, hogy engem lehet a -e rendesen hallani. Ön tökéletesen lehet hallani, de Weizburg az ön hangja, mintha a Holdról jön, -e, de még a Holdról is talán jobban jön a hang. A Holdról is jobban jön a hang. Nem, nem, nem, nem, nem, ez nem lett egy csipetnyivel se jobb. Picit arrébb picit megyek, egy picit, picit türelmet kérek, mondjuk egy-két egy, egy, perc, próbálj mostanában, és akkor én meg egy picit aré próbálok menni, hogy hátra kevésbé leszek takarásban. Jó, akkor én egy percet, vagy két percet várok, de ez így ebben a formában nem... Úgy gondolom, hogy az önök számára is teljesen nyilvánvaló, hogy egy beszélgetésből, ha csak az egyik fél rendelkezésre, akkor azt én ebben a formában nem bonyolítom, nem erről volt szó. Türelmüket kérem. 7 óra 40 perckor fogok telefonálni, tulajdonképpen 41-kor kellene, már az a 12 de annyira nem akarom húzni az időt, abban reménykedem, hogy 7 óra 40-ig talán talál Weissburt Tamás Egyetemi Dorszányos egy olyan helyet, ahonnan jobban lehet hallani, csak reménykedik, tudok benne. Oké, okay, jó, jó. Jó jó, itt igen. Igen, igen, igen, igen, igen. azt tudom, azt tudom, csak nem most... Nem tudom, most... hogy egy pár, pár mondatot mondhatunk. De várj egy pillanatra, most már hallják halló. egymást. Hallo? Hallo, halló, halló, halló. jó napot kívánok! Jó, akkor most már úgy tűnik, hogy... Akkor legyen szíves csapur azt, amit az előbb elkezdett mondani, abba kezdjünk bele, és aztán hallj le! Jó, tehát azt szeretném mondani, hogy egy kicsit ahhoz, hogy ennek az anyagnak a szerkezeti felépítését megismerjük, vissza kell menni a gyártási technológiához, és erről beszélnék egy pár mondatot, hogy, hogy mindenki értse, hogy milyen anyagról is beszélünk. Hát, euh, annak idején, mikor az azbest cementek gyártása elkezdődött, akkor a papírgyártás volt az alapja a gyártási technológiának, euh, és hasonló gyártógépekkel gyártották ezt a terméket, mint a papír. Euh, papírt. Ennek az alapanyaga volt az azbest, a cement és a víz. Tehát ezeket az anyagokat összekeverték, egy sűrű zagyot készítettek belőle, és ilyen rétegenként gyártották a terméket egy lapra, tehát egy lap-lap formátumra. Ezeket a termékeket, ezeket utána, tehát ebből ezt a készlapot, ezt ebből készítették a csöveket, ebből készítették a tetőfedőanyagokat. Na most... A cement kötése folyamán egy olyan erős, szilárd anyag jött létre, például a tetőfedő anyagoknál 3,6-4 mm vastagságban, ami kibírták azt az óriási szélterhelést, amit kaptak, illetve olyan hóterhelést, amit a tetőnek el kellett viselnie. Tehát sokszor akár másfél méter vastagságban is terhelte ezeket a termékeket. Most ebből adódóan ez a termék ez egy rendkívül rideg, egy rendkívül szirád terméké vált, és a törés folyamán, tehát hogyha ezeket a termékeket összetörjük, akkor valami hasonlót tapasztalunk, mint az acélnál. Tehát semmilyen nyúlás nem jön létre, nem riedegen el. Ezért értem, ez most a törés szempontjából mennyiben fontos? Ez azért fontos, mert a töret vonala az gyakorlatilag. Egy, egy egyenes vonal, amiben látszanak az azbest rostok, amelyek kiállnak a töret vonalából, de viszont a cement matrix magában az anyagban fogja ezeket a, a rostokat. Tehát attól, Oké, hogy egy termék értem, ér ér köszönöm, de most hagy, hagyjuk, hogy akkor a másik fél is megszólaljon. Ő most ezzel gyakorlatilag relativizálta ennek a veszélyét? Igen, tehát... Jó, Köszönöm igen, szépen. Igen. Nem szépen. Én azt gondolom, hogy én teljesen másonnan közelítem meg ezt a dolgot, mert hogyha ebben az irányból megyünk, szerintem nem jutunk ki belőle. Azt kell látni, hogy, hogy ha az a kérdés, hogy a szabad az veszélyesebb, vagy a között az besz, akkor ez nem kérdés, a szabad az veszélyesebb. Ha az a kérdés, hogy a, a, a, egy nyitottan bontott között az az veszélyesebb, mint hogyha rendesen bontották volna, vagy nem lenne ott, az sem kérdés. Ugye teljesen egyértelmű, hogy kell lenni. Tehát igazából én azt gondolom, hogy eh, ha gyors válasz kell, vagy egyszerű válasz kell, akkor, a, akkor, akkor azt lehet mondani, hogy ha lenne szabad az besz, mint ahogy nincsen, akkor, akkor nagyon éles triadot kéne eh, Ha ott van, jól láthatóan ott van, és senki nem vitelt a eh, szakszerű pontot. között az besz, akkor is kell beavatkozás, még pedig minél hamarabb beavatkozás, de nem kell kétségbe esni. Nem kell azonnal elkezdeni kúszni lepedőben a temető felé, hanem, hanem minél hamarabb ezt, ezt az állapot el kell távolítani. Nem Az azbest az egy nagyon súlyi anyag. Tessék, most, itt van a csarnok, amire mindenki foglalkozik, ugye pedig ott van egy liget közepén, és ott nem jön senki közvetlenül. Ott van mellette, a jelenlegi kormány nagyon komoly pénzeket fordított arra, hogy Sejpen, az Vantosz nem messze van ez a település, ott korábban működött egy, egy gyár, hogy ott azt a területet azbeszemtesítsen. És miért? Mert az a környező tartós forrás volt, ahonnan az lesz tiporzat, és a környező élők a, a Köszönöm szépen! Én ezzel együtt arra kérem Önöket annak érdekében, hogy valameddig eljussunk, maradjunk itt. Egyben legyen szíves azt elmondani, kedves Vejszurg Tamás, hogy valójában a kiporzás, miközben azt az ember egy virágnál érti, azaz az besznél, mit jelent? Azt jelenti, az azt jelenti, hogy az azbest, az azbest szál, az, amikor már látja az azbestet, akkor már nem veszélyes. Ennél is hon, ez... ön honnan látja az azbestet? Tehát honnan felismerhető? Én kémia tagozatra jártam, de attól még nem biztos, hogy felismerem. Igen. Tehát az azbest, kérem szépen, az nem egy anyag, az azbest, az egy megjelenési forma. Akkor képzeljünk egy szállat, egy szállat, mindent a kereszt ha ez a szál nem vastagabb mint 3 mikrométer, és legalább 5 mikrométer hosszú, és mennyi egy mikrométer, az a milliméternek az ezred tehát, beszélünk. Ha ezer ilyen szállat egymás mellé, akkor lenne a vonat azon 20-ás között amit megszer nem látott szabad ha, Tehát ha, ha, ha ennél vékonyabb, és ennél sokszor lényegesen vékonyabb, tehát akár. Akár a mikrométernek is a 150 lehet, a vastagsága, bár ez egy nagyon vékony. Jó, akkor azt kérdezem de... az, a, a, a naivitásommal együtt, hogy ezen a, területen, ezen a területen egy bejárással hogyan lehet megállapítani, hogy ott azbest van? Tehát, tehát ha oda megy, én nem tudom, hogy látod, hogy te széncsépeket róla. Nem, ott jár, voltam, jár. Tehát, tehát ismerem a helyszínt. Tehát ott, ott lát ilyen 7 darabokat, amikből kiállnak a szőrök. Ugye ezek a szőrök, ezek nem az egyedi, -egy az ezek a, ezek a, ugyanúgy, ahogy egy, egy képzeljen el, egy fonott kötelet, egy fonott kötél, az millió kis rostból van összerakva, de magát a kötelet látja, igaz? Igen. Hogyha elkezdi foszlatni ezt a, ezt a kötelet, akkor, akkor egyre kisebb rostokat kap, és a baj az lesz, hogy amikor már olyan kicsi a rost, hogy le tud menni a tüdőnek a legmélyebb részére uh -huh. Ez a kulcs, mert ha egy közelebb megpróbálna letidőzni, semmit, akkor meg nem lenne, hogy önök adna a garázsot, a szájába Igen. A nagyon kicsi ezek képesek lemenni az idő legmélyebb részére, a tűhólyagúságra, most onnan nem tudnak kijönni. Köszönöm ez. szépen. Azt legyen szíves megmondani bármelyikük, hogy ehhez milyen koncentrációt kell elérni az anyagban, hogy ez bekövetkezzen. Három micsoda. Mármint az, hogy ez krónikus méretet töltse, mert az, hogy egy ilyen szál elhelyezkedjen, gondolom, az bármikor előfordulhat. De milyen koncentráció kell ahhoz, hogy ebből betegség jöhessen létre? Ez, ebben a pillanatban a világon senki nem tudja megmondani, ezért van az, hogy az azbestre, ilyenfajta határértékek nincsen. Vannak egészségügyi határértékek, amik azt mondják, hogy koncentráció szálkoncentráció alatt nem igénye behozása és ezek teljesen korrekt határértékek valószínűleg, ezek Magyarországon érvényesek, de az, hogy, hogy egy aslásztál okoz-e valami betegséget, vagy éppen tízezer asdestál, biztosan okoz e betegséget, ilyen megállapítás a világon. Nagyon sok kutatás volt hogy 40 éven, 50 éven gyereztek az a mások is. Tehát ilyen fajta direkt kapcsolat, mint amikor megmérgeznek hatkányokat, és egy biztos kontentáció száma uh -huh. 80% elpusztult. Nem Akkor kutat. azt kérdezem önöktől, hogy a terep ismeretének a birtokában ki így ismeri, ki úgy. Mit lehet elmondani most erről az X négyzetméterről? Czappur. Tehát igazából azt lehet tudni, hogy ott, van az, ezek az, ott vannak ezek az azbest az anyagok, ezeket el kell onnan távolítani, ez gondolom, hogy meg fog történni. Ugye röméten. ez az a bizonyos egy köbméter, amiről szó van? Igen, ez durván egy olyan 100 200 anyagról beszélünk, illetve annak a Amit szemrevételezés alapján satszoltak nagyjából igen, egy köbméternek. Igen igen, igen, igen, igen. Ez a felületi te a felületén található ennek a területnek Uf, ezt mindenképpen onnan el kell távolítani, és utána a vizsgálatok fognak következni a teljes terület felkérték. Ezt én tökéletesen kerül, értem, de azt kérdezem terület. öntől, hogy ez a jelenlegi állapotában szétszórtan lévő nagyjából, ilyen tömegű, nagyjából össztérfogatát tekintve egy köbméter, azbest tartalmú anyag abban a formában, ahogy jelen van azon a területen, az mennyire veszélyes, részint azokra, akik oda bemennek, részint azokra, akik a környezetében vannak, részint ezt mennyire kell komolyan venni, hogy aki oda cipővel bemegy annak a redőin kihozott anyag is okozhat veszélyt, és így tovább, és így tovább. Ha, ha, ha, most gonosz leszek, és visszakérdezek. Mit ért azon a kérdésen, hogy mennyire veszélyes? Tehát azt mondjuk meg, hogy hány ember fog ettől meghalni? Vagy, vagy, vagy, vagy. Mi próbálj, ne arra, ugyan, ugyan, ez, egy ergi, ez, ez, egy, ez kicsit provokatív a másik oldalról, hiszen pontosan tudja mindenki, hogy a gyógyszerekre rá van írva a mellékhatás. A mellékhatásnak oda van írva, hogy ez egyébként milyen sűrűségben jelentkezik, és oda van írva Egyébként magukra adó gyógyszergyáraknál, hogyha két eset előfordult, akkor azt mondják, hogy nem jellemző, de ilyen is van. Mindannyian tudjuk, hogy mi a tipikus, és mi nem. Önök a szakemberek, ne állítsanak engem abba a helyzetbe, hogy azt mondjam, hogy ezer rossz szám már valamilyen betegséget okoz. Különös tekintettel akkor, hogyha de... önök se tudják, hogy ezer rossz szám okoz -e betegséget, hiszen az előzőekben önök mondták ezt nekem. Én nem véletlenül provokálom, ugyanis ön most olyan, szerintem nagyon világos helyzet. Hát azt mondom, hogy a, a kívül hogy történtek mérések, szálmérések nincs, nincs a levegőben, nem találtak az a Erről van De ez, ez ilyen egyszerű. Tehát a bontási területen kívül, ha az a kérdés, hogy én szívesen sétálnék az unokáimmal, nyugodtan sétálnék az unokáimmal a bontási területen kívül. Ha az a kérdés, hogy a, bondási, a palánkon belül, a bontási területe bevinném az unokáimat most, akkor nem vinném be. Ez egy világos. És én bementem erre a területre, és ott voltam bent valamennyi ideig, de, és nem gondolom azt, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy ezzel nagyon nagy egészségi potkázatom De mi magam, a különbség ön és az unokái között? De, de, de, de Bocsánat, hogy fejezem be? De, de az biztos, hogy nem járnék oda be rendszeresen. Tehát egyszer, egyszer bementem, megnéztem, de biztos, hogy nem járnék be a be rendszeresen. Az unakáim, ha az a kérdés, hogy mi a különbség köztemes unokáim között, akkor ugye mondok egy dolgot, tehát én magasabb vagyok. Ugyanaz a különbség, hogyha a margit törvítóan sérdálok az unokáimmal, és 40 50 cent vagy 80-70 hívják azt, amit egy egy 1 1 1 Elnézést, az azbest milyen magasan száll. Gondoljon bele, az, olyan, ugyan, az józ a rész alapján gondoljon bele, tehát nem is kifélek, az az, az, az, az egy filárd Akkor? sem. Hát erről van szó? Hát a, akkor... A, a, a, a, akkor az jelenti, hogy hát, ha van egy portfelverés, por, por akkor, akkor ugye szerintem a Mariné és Józsi is úgy gondolja, hogy a, ha felverik a port, akkor a, akkor a felszín közelében több por van. És hát akkor az, a akkor az a gyerekekre veszélyesebb, mint őre, hát ő magasabb, mint az unokái. Ezért, ezért mondtam, azt kérdezte, hogy azt kérdezte, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy mi a különbség a az unokáim és köztem. Ez mondtam. Ennek a akár. pornak a mennyisége adott esetben 80 centiméteren belül hogyha őn szabadon közlekedik a cipőjével azon a környéken, akkor az ilyen pregnáns. Uram. Nem tudjuk, hogy pontosan eh, eh, eh, mennyi. A egy dolog. És legyen valami világos. Most lehet, hogy nem. Eh, eh, eh, de most üzenítjük meg, mintha érzelmi dolgokról beszélnék. Én világos... nem. ő jött elő az unokával, és semmilyen érzelmi kérdés nem van egy, van egy nagyon világos jogi szabályozás. Van egy jogi szabályozás, ami azt mondja, és ez mindenkire vonatkozik, ez a magán is vonatkozik, a tetőnyüket bontják le, az a jogi szabályozás, hogy között állapotban az lesz, is e, e, speciálisan kell kezelni, és nem szabad kint hagyni e, Ez ilyen egyszerű. És ennek a jogi szabályozásnak van egy természettudományos és egy egészségügyi háttere, világszerte. Tehát ezt most szerintem ne vitassuk, de viszont beszélgethetünk, hogy hogy alakult ki ez a jogi szabályozás, de ez, ez ilyen egyszerű. Enes, én ezeket a... nem érintettem. Csapur, ön mit gondol erről? Ugyanezt gondolom, mint a Tamás. Tehát én sem vinném arra a területre a gyermekemet, hogyha, hogyha erre kényszerülnék, akkor sem, mert ez egy azbeste terhelt terület, azbeste cementel terhelt terület, és bármikor, ahol ilyen anyag ö, ö, van, ott bármikor ö, felszabadulhatnak az Persze nem olyan mértékben, hogy ez befolyásolná az emberi élet folyamát ö, nagy mértékben, de akkor is a kockázat mindenképpen ott. Jövőként jól hát Abszolút egyet értek a Tamással, azon a területen nincsen ö, szükség arra, hogy ott idegen emberek mászkáljanak, megfelelő szakemberek kellenek. Én ezt ahhoz, értem, csak én, de ettel... ugye itt érzelmi vonalkat én egyáltalán nem hoztam be, ugye ez egy meglehetősen sajátságos térben van, hiszen nem egy tudományos kérdésről beszélünk. Az a terület jelleg körbe van kerítve, ugyanakkor tárva nyitva van az ajta, és az íg egyet a világán senki se őrzi. Miközben öncapúr arról beszél, hogy oda munkavédelmi ruhába kell bemenni, oda Weizburg Tamás bement utcai ruhában, ugyanúgy, mint ahogy én pedig szakértő, én pedig nem. Azok pedig, akik hallgatnak bennünket, azok mind nem szakértők, ugyanakkor vannak olyanok, akik ebből ilyen meg olyan következtetést vonnak le. Ennek következtében próbálok minél objektívebben viszonyulni ehhez a telekhez, ahol egyébként nagyjából egy köbméter azbeszt van. A kérdés az, mi a teendő? Össze igen szertni. Ja, ilyen kell menni, kell szerni, és egész probléma megolduk. Tehát, tehát szerintem, amennyire az elmúlt 5 évben erről beszéltünk, ennek az öregik ideje alatt az életben. Ő nem van egy. Ez, ez, ez, ez első lépés, és utána természetes rendelke, mert ez, amelyet között a felszínen van, és utána én azt tudom mondani, hogy az a, az a jelentés, amit itt az elmúlt hetekben elkészítettek a, az abgúrék, az egy teljesen korrekt jelentés, és pontosan lát, társolója azt, hogy milyen tehető szükségesek. Tehát, hogyha összedik, és a folyamatában végigviszik a teljes az összentesítést, akkor az rendben van. Ha pedig valamiért csak az összedésnél állnak meg, akkor kell akkor egy általának ütöltakarás, hogy nem borozunk. Ez szerintem. Tehát én arra egyetértek azzal, ami abban a jelentést van és azt, ezt meg kell csinálni. Ez egy összedik folyamat. Arra tessék gondolni, hogy ez, tehát amit én azt mondtam, hogy egy szakszerűen mondás, ez nem egy szubjektív vélemény volt a részemről, hiszen a pont az a cég, amely egy egészen menedzsel, és amelyik ők csináltak egy felmérést tavaly szeptemberben, amelyben le volt írva, hogy mit kell csinálni. Ők ezt a felmérést, ezt odaadták a vállalkozóknak, végezték el az összes szintű szintű szintű szintű A szintű szintű szintű szintű szintű szintű amúgy megrendelt, hogy ellené. Jó, én csak nagyon mellékesen mondom, hogy természetesen tudományosan nem befolyásolja ezt a tételt, amit önök beszélnek, de jelenleg egy demonstrációs területről beszélünk, amely egyébként a rendőrségtől kapott egy olyan engedét, ahogy ott demonstrációt lehet tartani, tehát azért azzal legyenek tisztában, hogy oda jelenleg egyebek közt azért lehet bemenni, mert ilyen engedélye van, miközben ez nem egy tudományos kérdés. Én azt um. mondanám, hogy egy-két nappal beszélgetni, felizálom, hogy szerintem azért nekik is azt javasoltam, hogy ők lehetünk demonstrálni akarod, én rájuk nem mennék oda be. Én én ezt területes. értem, de ez, ez nem annak a kérdés, hogy egy vagy két ember mit javasol, jelleg ennek ez a jogi státusza. Igen, tehát a rendőrs, rendőrség kötelesek vizsgálni azt, hogy egy terület, ez valakinek a tulajdonában van. Halló? Figyelet? Igen, tehát ez valakinek a tulajdonában, valakinek a kezelésében van ez a terület. Hát én azt gondolom, hogy ennek az illetőnek a, a felelősség azért elmérje, hogy ott van-e olyan verszély, ami a felépülte valamilyen hát, egészségkáros társak, Én azt gondolom, hogy most már a, a, a fejlesztő ZRT szerintem tisztában van azzal, hogy, ö, hogy, hogy ezt a Munkát nem végezték a maradéktalanul, és eljú, én a helyén, de nyilván ennek politikai kép lenne, hogy én nem tudom, hogy az a mi hogyha most a demonstrációs területet felfüggeszteni a rendőrség, akkor azt mondanák, hogy azért, azért kérték, hogy ne demonstráljanak ott a kollégák, de hát én azt mondom, hogy azért kérem függeszteni ezt a demonstrációt, legalább az építés területen, kívülni volt talán, mert az az Fondtáltatjuk azt, aki, aki, aki bemegy. Azt is mondták, hogy ezt egy biztonsági öntörő szokott autó. Ön, ön is bement oda, én is bementem oda, ennek következtében ez a biztonsági rendszer nem működik. Ez csak azért mondom, mert mindaz, amit önök elmondtak, az magáért beszél, de közben az élet hoz olyan helyzetet, ami nem befolyásolja ennek a helynek a bejárását, miközben a tudományos jellegét, az, hogy amit önök megállapítanak, az helytálló, abban nem mernék önökkel vitatkozni. Azt remélem, én, én, én, én, én, én azt remélem. Én láttam egy nagyon pozitív eh, eh, eh, választ. Ugye? Én, én, én elszoktam el vinni azt, amit mondanak az emberek, Nyilván ez a valószínűleg, hogy ez is nem vagyok politikai. Én azt láttam, én láttam hogy állapbiztári választást is talán múlt, és az az, az, az szerepelt, hogy, hogy döntés született arról, hogy ezt az állapokkal lehet hamarabb számolját, És ha ez megvalósul, akkor az egész válik, és azt gondolom, hogy, hogy ez, egy, ha, ez megvalósul, akkor nem a, a egyik fél, vagy a másik fél győzött, vagy nem tudom, hogy kell lesz egyszerűen, hanem, a, hanem, a, hanem megtörtént valami mindenkinek az érdekes, ez, ez egy hasonlói közös siker, hogyha meg, meg Köszönöm szépen, Csapur! Abszolút egyetértek a Tamással, és én szerintem ez fog bekövetkezni, rövidesen. Köszönöm szépen a közdeműködést, Uraim! Viszont hallásra. viszont hallásra. Sóhajtottam a vonalban, Györgyevics Én nem állítanám azt, hogy szakértője leszek az anyagnak, minden esetre már annyi papír van nálam, mint hogy valami egyetemi téterre készülnék, és... Ugye az is a kérdés, hogy honnan fogjuk meg ezt a történetet, mert több oldalról is megfoghatjuk. Megfoghatjuk például a legutóbbi beszélgetéstől, megfoghatjuk az államtitkár levelétől, megfoghatjuk attól a beírástól, amely a múltkori beszélgetésünk uh, után született, és talán ez le, ennek lenne a legtöbb értelme, hiszen onnan bomlott ki ez a történet. Uh, lett ilyen mértékben téma a Jancsiban és olvasom, miután a ligetvédőknek köszönhetően kiderült, hogy a Városliget ZRT hónapok óta nagy mennyiségű azbeszcemen törmeléket pihentett, így a ligetben Gyorgy Benedek, a cég, jogi vezérigazgató, a cég vezérigazgatója csütörtök reggel a civil rádióban így próbált még uh, lejáratni minket. A tiltakozók egy csatornadarabbal szaladtak el egy független laboratóriumhoz, hogy beméressék, vajon ez az értékes ásványi darab, ami a kezükben van, értékesíthetővel valahol vagy esetleg azbest Majd kiáltotta, a bontási munkálatok egyetlen egy miatt nem tudnak folytatódni ebben a másodpercben, mert pontosan azok, akik most ezt az azbest egy fújják, ők egy demonstrációt jelentettek be oda Mondja ezt azok után, hogy hónapokig figyelmen, és így tovább, és így tovább, jelez, hogy mindennek van határ és következménye. Györgyev is urat e-mailben felszólítottuk, hogy tegyen helyesbítést az ügyben, amennyiben záros határidőn belül nem korrigálja a hibáját, és nem ismeri egy nyilvánosságot, akkor ennyi is ennek a részletezése. Honnan kezdjük? Kezdjük-e a felméréstől, kezdjük-e a bontási munkálatoktól? Valójában nagyon sok helytől kezdhetjük. Az időn korlátos, nem olyan nagyon kevés, a téma pedig nagyon kasztog. Jó reggelt kívánok minden hallgatónak. Én bízom benne, hogy ugyan nem először, de talán utoljára beszélhetünk erről a kérdésről, a Liget projekt megújítása kapcsán. Ugyanis azt gondolom, hogy egy dolog mindenkinek egyértelműen a céljának kell, hogy legyen, hogy ebben a kérdésben, ami a Petőfi csarnok bontása, és ne felejtsük el, hogy ez az új nemzeti galéria építési helyének az előkészítése, ebbe tiszta képet teremtsünk. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy ebben egyfelől a szó jogi értelmébe mindenki betartsa azokat a szabályokat, amelyek rá vonatkoznak, még hogyha speciális esetekben ezek a jogszabályok a <coughs> életszerűséggel, hogy nem mondjam, nem teljesen összeférhető lehetőségeket biztosítanak a különböző felek számára, de a jogszabályokba foglaltakat be kell tartani. Ez vonatkozik természetesen a Városliget ZRT-re is, vonatkozik kiemelten a Városliget ZRT által megbízott kivitelezőkre, legyen szó bontókról, mélyépítőkről, magasépítő kivitelezőkről, vagy adott helyzetben éppen az azbesztet szakszerűen a területről elszállító, szakkivitelező cégekről, de vonatkozik azt gondolom, hogy minden olyan civilre, civil szervezetre demonstrátról, aki bármilyen jogcímen a liget okay, Szerintem arkodik. még lehet, hogy lesz arról szó, hogy hogyan történt, de valójában tényleg érdemes lenne nyugvópontra jutni. Elsősorban annak a révén, hogyha megnyugtatóan, nem számomra, és nem feltétlenül a ligetvédők számára, hanem minden érdeklődő számára megnyugtató válasz lehet adni arra, hogy a tudományos szakemberek által, hát azért meglehetősen sajátságosan lejt, az első, azaz a az 20 perc, azért nem pontosan úgy zajlott, mint ahogy tegnap a két kétféle külön-külön elképzeltem, de végülis tök mindegy, hogy én hogyan képzeltem el. Ugye itt van egy Olá Lajosnak szóló válaszlevél Rétvári Bencétől, aki azt írja... Mindezek fényében tacára annak, hogy az egészségre közvetlen veszélyes azbesz nem található a bontási területen, a maximális biztonság és a kérdés megnyugtató rendezése érdekében a városléget ZRT megrendeli a helyszínen található azbeszben szemben tartalmú bontási törmelék szakcég általi elszállítását és a további építési munkálatok megkezdéséig a terület inert anyaggal történő ideiglenes letakarásáról is gondoskodik 5 10 centiméter vastagságban szól Rétvári Vence emmi levele, szeptember 22-éről ma 28-a van ez mennyire tekinthető elnézést most már eléggé jól ismerjük egymást és talán nem lesznek ezek a mondatok félreérthetőek, de nem beszélek valami nyelvet sem mennyire tekinthető ez verdiknek? Ugye az a helyzet, hogy az azberztel kapcsolatos eljárás mód a többféle lehet Uh, ugye a, a Rétvári úrnak a, a válasza nyilván a Körker Kft.nek a területről készített felmérése Igen. alapján uh, született meg, amiben a Körker Kft. a mentesítés egyik lehetőségeként uh, ezt az alternatívát vázolta. fel. Ez nem jelenti azt, hogy ez az egyetlen módja annak, hogy a területen azok a munkálatok, amelyek folyamatban vannak, és amelyek folytatódnak is, azok valóban megnyitható eredményt hozzanak. Itt, de mielőtt tényleg részletekbe belemegyünk, én szeretnék, bízom benne, hogy azért a hallgatók között vannak olyanok is, akik nem hitvítaként kezelik ezt a kérdést, hanem valóban arról szeretnének tájékozódni, hogy a Városliget egésze, vagy a Petőfi csarnok környéke, most egy veszélyes zóna, vagy pedig nem veszélyes zóna. Lehet-e arra sétálni? Át lehet-e menni a ligeten? kell -e tartaniuk a környező iskoláknak attól, hogy itt bármiféle veszélyes anyag kerül a levegőbe, vagy nem? És azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy nekik azt a határozott választ, itt a rádión keresztül is meg tudjam adni, ami egyébként a Városliget DRT honlapján is elérhető, és ami ebben a másodpercen az egyetlen, legitim szakcég által elkészített vizsgálat a ligettel kapcsolatban, ez a Körker Kft.nek a vonatkozó jelentése, ez megnyugtató módon azt mondja, hogy közvetlen veszély ma a liget környékén nincsen. Ez nem jelenti azt, hogy nincsenek eternítcső darabok. Ez nem jelenti azt, hogy a bontás korábbi szakaszában, amikor a magas építési, a földfelszín feletti épület elbontásra került, akkor adott helyzetben azok a munkagépek, amelyek a területen jártak, azok nem mentek át olyan csatornadarabokon, amelyek ott vannak most is ezen a területen. Ezért tehát mondom én... azt, hogy a múltat egyszer átvehetjük, de ahhoz, hogy a jelenben eljussunk legalább a holnapig, most én mondom azt, hogy a múltat ebből a szempontból tegyük zárójelbe. Jó. Az emberek egy része nem fogja érteni azt, és ebben te teljesen tisztában vagy, hogyha Olá Lajosnak ezt írja Rétvári Bence, akkor ehhez képest te most miért beszélsz valami másról, miközben konkrétan még nem is mondtad meg, hogy mi az a más? Én... Egyáltalán nem beszélek másról, mind a két folyamat ugyanebbe az irányba mutat. Tehát az a helyzet, hogy a bontási munkálatoknak folytatódnia kell, és be kell fejeződniük. Ennek a következő lépése az az, hogy a földfelszínen található azbest cement tartalmú csöveket, darabokat, ezeket el kell szállítani a helyszínről, erre jogosult, kivitelező cégeket szereztet be ebben a másodpercben is a Városliget ZRT, ez, Ez mennyi gondolom, időbe kerül? Felelősség teljesen ki tudom jelenteni, hogy október közepéig ezeknek a munkálatoknak e le kell zárulniuk. Ugye, egy másodperc a... szülelmedet kérem. Ugye az illatos utat nagyon halványan említem párhuzamként. Ott egy önkormányzati képviselő elérte azt, hogy egy folyamat hogyan gyorsulhat fel. Én értem azt, hogy téged kötnek a jogszabályok, te ennek a területnek, tetszik, a tetszik, a bácskai Jánosa vagy, de azt kérdezem tőled, hogyha valaki azt kérdezik, drága... György is lehet, hogy a drágát nem is mondja. Miért nem állnak ennek neki holnap? Hol van az a jogi lehetőség, hogy ne kelljen ennek két vagy három hétig is ott hevernie, neki teljes felelősségeddel beleért, vagy te is egy családos? Apa vagy mit válaszolna? Az, hogy nincs semmilyen közvetlen veszélye területen, és nincs semmilyen olyan műszaki vagy jogi kényszer, ami miatt ezt a feladatot valami extrém sebességgel kellene elvégezni, ami indokolná azt, hogy ne tartsuk be azokat a jogszabályi követelményeket, ami akár egy beszerzési eljárás, akár egy közbeszerzés keretében a Városliget ZRT-t, mint közpénzzel gazdálkodó szervezetet köti. Köszönöm. Azt kérdezem tőled, hogy az a közbeszerzés, ami ezügyben ki lett írva, annak mikor lesz nagyjából végeredménye? Ez az október második fele, vagy mit tekinthető ennek? Én azt gondolom, hogy reálisan október 12-13-án a munkavégzés el tud indulni a területen, de azért itt, ha hívjam fel a figyelmet egy jogi anomáliára, ebben a másodpercben a Városliget CRT bármilyen furcsa és bármilyen abszurd a beruházás felelőseként nem jogosult a területen. Úgy arról van szó, hogy ez nem. demonstrációs terület. Így van, így van. Tehát ebben a másodpercben, ezen a területen... Vajon mi, mi fog történni? Erre ma nehezen tudok válaszolni, én annyit tudok mondani ezzel kapcsolatban, hogy a Városliget ZRT mindig is azt állította, hogy ezek a bontási munkálatok nincsenek befejezve. Akkor, amikor demonstrációt jelentettek be erre a területre... Közvetlenül a bontás után? Közvetlenül, a, nem az egész bontás után, mert a bontási munkálatok nem fejeződtek be a így, így, így, így igen. területek elbontását követően, akkor a Városliget ZRT írásban... A rendőrség felé nyilatkozatot tett arról, hogy a területet élet és baleset veszélyesnek tartja, és nem tartja lehetségesnek azt, hogy ezen a munkaterületen demonstráció történik. A rendőrség másképp döntött. A rendőrség másként döntött, a rendőrségnek ebben mérlegelési joga van, ezt a döntést hozta, csak ezt azért szeretném megegyezni, hogy a, a területért felelős városlig ZRT azt a döntést hozta, azt a nyilatkozatot tette ebben az ügyben, hogy ezen a területen a munkát folytatni kell kárt. Türelme, türelmedet kérem. Nem biztos, hogy jót tennék ennek a történetnek azzal, hogy én ezt más vonalra inném. E Függetlenül attól, hogy már ott van a politikai síknak a legpereménte. de vajon egy város jogász vagyok, tudom kéne, de most nem tudom, vagy úgy csinálok, mintha nem tudnám. Egy ilyen rendőrségi határozat ellen egyébként lehetett volna fellebbezni. A Városliget ZRT-nek nem, mert a Városliget ZRT-ben nem is fél. Elnézést, akkor ki fellebbezhetett volna? Ugye itt ez a rendőrség, aki uh, a gyülekezési törvény alapján Így. az áldirállásra Igen. jogosult, illetve a demonstrációt benyújtó uh, magánszemély vagy szervezetnek a jogügylete. De ennek a döntése ellen ki az, aki fellebbezhet? A Városliget ZRT Maximum alkotmánybírósági panasztal érhet, ez az egyetlen uh, jogi lehetőség számára ebben a kérdésben. De. Ez egy abszurd jogi helyzet, aminek nem a feloldását meg kell aminek a feloldását meg kell teremteni valamilyen úton módon. Én abban bízom, hogy most, hogy ez a helyzet eszkalálódott, és mindenki számára világossá vált, hogy a Városliget ZRT nem véletlenül te azt hogy ebben az ügyben további munkálatokat szeretne folytatni a területen, mert hogy a bontási munkálatok nem fejeződnek be. Teljesen csak annak érdekében minden hangulatkeltés nélkül, bár függetlenül hogy az ember ezt mondja, arra hívja fel, hogy hangulatkeltenek elvileg és gyakorlatilag a ligetvédők megtehették volna azt, hogy ezen kialakult helyzet okán a demonstrációt felfüggesztik és ezt valamilyen formában közlik, de éppen az ellenkezőjét közlik a palánkon hogy ez 2018 van Az a helyzet, hogy a gyülekezési törvény hatája alapján ez az eljárás jogos, ma ebben a helyzetben ebben. Jö, de a nekem valamilyen módon, hogyha ez egy héten belül nem rendeződik, akkor adott esetben avval is megpróbálkozhatom leszámít, hogyha te ezt kifejezetten kérded az ellenkezőjét, mondván, hogy én nem akarok rosszat, hogy vagy bárki más, hogy valamilyen kormány tisztviselő figyelmét felhívjam arra, hogy a rendőrség, ha önként és dalóval nem, nem jön arra rá, hogy most egy olyan területre biztosít demonstrációs engedélyt, amelynek a megítélése és most ezt nem fogom ezt a mondatot befejezni, de mindenféleképpen aggályos, akkor ezt valakinek meg kéne tennie, mert látható módon a rendőrség, az jelenleg ezzel a kérdéssel ebben a formában nem foglalkozik. Én abban bízom, hogyha a munkálatok folytatásához szükséges összes szakdokumentáció rendelkezésre áll, ami egy világos munkatervet ad arról, hogy hogyan kell folytatni a bontási munkálatokat. A, a Petőfi csarnok területén, és ez a munkaterv a kormányhivatalhoz benyújtásra kerül, és a kormányhivatal által elfogadásra kerül, akkor ez elégséges indok a rendőrségnek arra. Jó, de valakinek hogy a rendőrséghez kell fordulnia. Ki, fog fordulni? az eset, ki Ebben f... az esetben a Városliget ZRT tud a rendőrséghez fordulni az új ö, dokumentumok birtokában, és akkor bízom benne, hogy a rendőrség kellő bölcsességgel fog eljárni ebben a kérdésben, és biztosítani fogja a a Városliget ZRT számára, hogy a munkaterületen munkát végez. Amikor én itt nevetek, akkor kínomban nevetek, szóval én most már látom ezt a történetet annyira belülről, hogy lássam azokat az erővonalakat, amelyeket ha az ember előhoz, akkor attól, mint fától nem fogjuk látni az erdőt, miközben a feleket ez azért közben erőteljesen befolyásolja, de ezt a mondatot zárójelbe raktam és abba hagyom. Azt kérdezem tőled, és kötöm magamat ahhoz, amit korábban mondtam, hogy nem megyek vissza a bújba, mert akkor sose érünk el a jelenbe. Mit teszünk Rétvári bencének, azzal a mondatával, mely szerint ez le lesz takarva? Mondom, a letakarás az egyik lehetőség, és nyilván a másik lehetőség pedig az, hogy a feltárásra kerül az egész terület. Figyelj, ben figyelj Bence, ugyanabban az országban érünk, ebben a mondatban ez áll, expressis verbis, a Városriget Zérté megrendeli a helyszínen található azbezt szement bontási törmelék szakcég általi elszállítását és a további építési munkálatok megkezdéséig a teret inert anyaggal történt ideiglenes letakarással és gondoskodik 5 cm vastagságban. Figyelj, én nem azért rugózom ezen, hogy neked ezáltal elbaltázzam a napodat, de én ezt most nem kérdezem meg, akkor 25 ember fogja azt mondani, hogy én ezt elmulasztottam, másik 25 ember meg a mikrofont eléd, hogy ezt mondta Rétvári Bence, miért nem ezt tetszik csinálni, György az a feladatunk ebben a kérdésben, hogy megnyugtató módon befejezzük a montási munkálatokat a lehető legmagasabb technológiai színvonalú euh, <kül> módon. Nincs más lehetőség. Lehetne ez adott helyzetben a letakarás is, és lehetne a területnek a teljes kiürítése és uh, teljes mentesítése. Az, hogy melyik irányba megyünk tovább, ezt az elkövetkező időszak konkrét feltárási munkálatai fogják meghatározni. Jó, de most arról beszélünk, hogy ott van egy építési telek, amin van van, például egy WC, van rajta egy épület, ahol nincsen senki, egyébként pedig hát egy olyan építési telet, amiből 12 egy tucat van Magyarországon. Ennek a feltárása, ott nem a trójai sírokat keresik, ott még a mélyben lehet majd különböző csövek, de azokkal most nincsen foglalkozva. Az a kérdés, hogy addig, amíg a munkálatokat el nem végzik, amíg el nem jön az a szakcég, amely lehetőség szerint majd nem dömperrel megy rá, mert akkor megint arról lesz szó, hogy szállazódik szét az azbezt, addig ezen a, ennek a területnek a kezelése arra a két, három vagy négy hétre mi történik különös tekintettel az államtitkár úr válaszának tükrében, fényében, árnyékában is viszont kívánom. Figyelj, azért rugózom ezen, mert nem lehet másféleképpen beszélgetni. Ma ez egy olyan téma, amelyben egyértelmű kérdésre egyértelmű választ várnak és azt várják el tőled, hogy szakszerűen másokra gondoskod, másokról gondoskodva járjál el. Én ezt abszolút értem, és a Városliget ZRT természetesen a vonatkozó jogszabályok szerint a legmagasabb technológiai színvonalon fogja elvégezni ezt a munkálatot. Nem tudok ebben a kérdésben mást mondani, mert hogy akkor, amikor fölvonul majd az a szakkivetelező, aki a földfelszínen található azbest szakszerűen el fogja szállítani, illetve elkezdi azokat a feltáró munkákat, amelyek meghatározzák, hogy a földfelszín alatt mekkora azbest cement terheltségre számíthatunk, mekkora azbesszemen terheltséggel lehet találkozni, ennek a függvényébe fog kirajzolódni. Az a pontos értem. technológiai eljárás, amit ezután felelősség teljesen alkalmazni Egy kell. dolgot rosszul értelmeztem, arra most rá is világítok mindjárt, magyarul addig, amíg ez a szakcég ki nem megy, addig nem szakszerűtlen, ha ez a terület így marad, és nem kerül rá semmilyen pontban. Jól beszélek? Én ezt az első időpillanattól kezdve mondom, hogy ez közvetlen veszélyt nem jelent, Jogszabályba nem ütköző állapot az, ami ma ott található, okay, de, de ettől, az... függetlenül, ettől függetlenül a bontási munkálatokat be kell fejezni, és ennek része, fontos része, kiemelt része, hogy a területen található azbesz cement földfelszín feletti része elszállításra kerüljön, és a földfelszín alatti jelenleg nem ismert mennyisége és helyzete föltárásra kerüljön, és amikor ez megtörténik, akkor és már pontosan lokalizálható, hogy mi van a Föld alatt akkor onnan az is a megfelelő és megnyugtató módon a jogszabályok. Oké, rendben van, akkor erre vissza térni. Ennek következtében arra most nem kérdezlek, magyarul ez a terület úgy marad, ahogy van egy más másfelől lesz majd a közbeszerzésnek egy nyertese, aki oda ki fog menni, szakszerűen eltávolítja a maradék anyagot, és az, hogy azt követően ez az építési telek milyen kezelésben lesz a föld felszínnel, letakarással vagy mással, ezügyben független hogy az államtitkár mit úr mit írt, létezhet más megoldás is, de most éppen itt tartunk. Jól beszélek? Abszolút. Azt kérdezem tőled, Bence, hogy elnézés, csak közben a riportal kialakul egy olyan kvázi viszony, mint hogyha mi ismerősök lennénk, de nem ismerősök vagyunk, hanem beszélgetünk sokat, és lesz egy nexus. Ez a ligetvédőkkel is bárkivel kialakulhat, tehát ez nem egy ilyen fraternizálás, csak hogy félreértés ne esik. Azt kérdezem tőled, hogy ugye a rendőrség addig nem fog lépni, amíg ugye ez az új helyzet létre nem jön, és ezt az új helyzetet te nagyjából két-három-négy hétre teszed, ebből a kettő a kevésbé valószínű. Jeleges egy körülkerített rész, amelyet nem őri senki sem, amelynek az ajtaja, tárva nyitva van. Kétségtelen, hogy van ott egy szalag, de ez a szalag nem akadályos senkit sem. A következő kérdés az, hogy vajon mi a tendő, mert miközben én tegnap a félig epésen, helyesen vagy nem helyesen megfelelő rész azt mondtam a ligetvédőknek, hogy ha ők ott voltak, akkor igazán szólhattak volna nekem, amikor oda bementem a barátnőmmel, tehát nem is említettem, hogy a barátnőm is velem volt, mert hogy egyébként mit teszünk kockára akkor, amikor bemegyünk, de mostantól kezdve nem tudom, a hallgatják a civil rádiót. Lehet, hogy ötlen lehet, hogy tizen lehet, hogy senki. De ebből a szempontból ez lényegtelen is. Ahhoz, hogy az ember elmondja, hogy a jó apaként cselekszik, hogy azt a római jogban tanulta, mit kéne tenni belejött, hogy ez egy demonstrációs területi jogi státuszát tekintve, ezzel a tárva nyitva lévő ajtóval? Erre a, a jogszabályi anomália miatt én ma nem tudok megfelelő választ adni. A Városliget ZRT-nek természetesen az az álláspontja továbbra is, hogy ez egy elhatárolt munkaterület, aminek teljes egészében zártan kellene lennie, ezen a területen most is munkavégzésnek kellene zajlania, és nem pedig bejelentett demonstrációnak. Erre másodperc a másodperc szülelem, ugye egyebek között ezért voltak háklisak elnézést a fogalmazásért. Milyen munkálatoknak kéne ott most zajlaniuk? A bontási munkálatoknak a befejezésének kellene ebben a másodpercben zajlani. Az, az, hogy a demonstrációt jelentettek be, arra te egyértelműen azt tudod mondani, hogy azok a munkálatok, amelyek a jövőben lesznek elvégezve, azok azért lesznek a jövőben elvégezve, mert ezeknek a korábbi elvégzését ez a demonstráció hátráltatta? A vállalkozóval való, tehát a Petőfi csarnok bontási munkálataira nyílt közbeszerzést írt ki a Városliget zrt az, hogy ez a nyílt közbeszerzés megvalósult, a munkavégzés elindult, és utána pedig nem tudott befejeződni, ebbe egyértelműen és határozottan ki tudom jelenteni, hogy szerepe van annak, hogy a területen és a terület környékén folyamatos tiltakozások voltak, jelentős csúszásokat okozva a bontási munkálatokban, jelentős többletterhet e okozva ezzel a vállalkozónak, akárcsak a közlekedésben, vagy akármiben. Hogy ez jogos vagy nem jogos a vállalkozó részéről, ez természetesen egy polgárjogi lett, az a Liget ZRT jelenleg is vizsgál, illetve vitat, tehát az a helyzet, hogy ezek a bontási munkálatok nincsenek lezárva, de az, hogy fizikailag a munkákat folytatni kell a területen, Ezt ez szóval nem lehet kérni, értem, de, de most egy újabb kérdés van, hogyha ez így van, akkor minek kell kérni egy újabb közbeszerzés? Miért nem azt fejezi be, aki megkezdte? Mert egy jogvita van a vállalkozó és a városliget ZRT között, hogy a demonstráció, illetve a tiltakozás, illetve az a kialakult jogi helyzet ami demonstrációs területét tette a Petőfi csarnokot, ez vajon a közbeszerzés kiírásának pillanatában, a szerződés megkötésének pillanatában a vállalkozó számára ismert volt-e, ez nehezítette az ő munkáját, vagy pedig nem nehezítette. Azért ezt teljesen józan paraszti észre föl lehet fogni, hogy amikor egy vállalkozó arra vállalkozik, hogy elbontsa a városligetben a Petőfi csarnokot, akkor nagyon sok mindenre készül, de arra egészen biztosan nem, amivel aztán ott a gyakorlatban találkozunk. Igen, ez, más hogyha más ez a faeltéssel is ugyanígy volt. Ha megpróbál bejuttatni egy kamiont, hogyha megpróbál bejuttatni egy munkagépet a helyszínre, hogyha megpróbál egy kerítést ki, kiépíteni akkor ő neki minden egyes munkálathoz rendőrt kelljen hívni, neki minden egyes munkagép ö, mozgatásánál azzal kelljen foglalkozni, hogy valaki élt vagy valós igazát kifejezve a munkagép elé fekszik. Ez azért ö, nem védve a vállalkozót, ö, de mindenképpen érteni kell, hogy ez nem teljesen ugyanaz a helyzet, mint amilyen szerződés megkötésekor fennáll. Nem áll módonban veled ezében vitatkozni, függetlenül attól, hogy egy megszólalás erejéig egyrészt megértem, másrészt pedig teljesítenem is kell, hiszen itt meg annyi kérdés maradt függőben a tegnapi nap folyamán. Egyszer még a ligetvédők megszólalnak, de addig amíg te eredményt nem hitt tudsz hirdetni, nem te, hanem a cég a tekintetben, hogy ki fogja majd elvégezni ezt a munkálatot. Az ezzel kapcsolatos híradást én felfüggesztem, és kizárólag akkor folytatom, ha ott valami olyan dolog történik, amivel kapcsolatban én nem engedhetem meg magamnak azt, hogy a tájékoztatás elmaradjon. Történt mindez egy olyan hónapban, amikor egyébként az én betéti és a Városlig érték között semmilyen kommunikációs szerződés nem volt. Ezt írva, vagy könyvizé dalolva is magamtól tettem, mint hogy egyébként ö, a hátralevő időben sem tehetem most már függővé. Örülnék, hogyha piszállna a szerződés, erről majd beszélni fogunk, de nem tehetem azt függővé, hogy most kértem azt mondja, hogy nincs szerződés, és én magam egészen ezt a növtehetet befejezem. Ezt a cilizmust azt gondol, hogy én nem engedhetem meg magamnak már hátralevő hátralevű életembe, legalábbis mint rádióriporter. Van-e olyan dolog, Vence, amit ezzel kapcsolatban, Azért érdemes elmondani, mert ha minden igaz, akkor mi ketten legközelebb erről akkor beszélünk a rádió Nagy előtt, amikor azt mondod, hogy holnap a cincipanci cég megy, elvégzi, és utána majd eldől, hogy hogyan lesz ennek a területnek a védelme. Én azt gondolom, hogy így is lényegesen több szó esett erről a kérdésről. Én örülök neki, hogy minden álláspont legyen szó a szakcégekről, vagy a Pestnagyai Kormányhivatalról, és az ott helyzetben a tiltakozók álláspontjáról és véleményéről ez megismerhető lett. Világosan látszik, hogy ez nem egy egyszerű helyzet. Semmilyen körülmények között nem lehet ezt a kérdést félváról venni. Én azt kérem minden szereplőtől, hogy a helyi értékén kezelve ezt az egész kérdést biztosítsa azt, hogy a bontási munkálatok a Petőfi csarnok területén befejezhetőek legyenek. Egy dolgot szeretnék elmondani függetlenül, attól, hogy hogy alakul szerződésileg vagy nem szerződésileg a jövő. Te ugyanolyan partnerem voltál eddig, mint az összes többi önkormányzati együttműködésben együttműködő polgármester ha jó dologról volt szó, örömmel álltatok rendelkezésre, ha rossz dologról volt szó, akkor szomorúan álltatok rendelkezésre, de soha a büdös életben nem állítottatok olyan helyzet elé. Legyen az egy szocialista vagy fideszes polgármester, legyen az egy cégnek a vezérigazgatója, akinek a párcínezete tökéletes lények, hogy én attól a témától tántorodjak el. Az elmúlt pár napi tevékenységen független attól, hogy a motorom milyen, ennek volt a bizonyítéka, és én ezért akkor is hálás vagyok, ha folytatjuk. Ebben a formában az együttműködés már, mint ami korábban volt, és akkor is, ha egyébként nem, mert egyébként együttműködni csak úgy lehet, hogy valaki húzza a száját, mert nem boldog az att attól, ami van, de attól még rendelkezésre áll. Úgyhogy ezt vedd olybá, mint amit megköszönök, függetlenül, hogy erről mit gondolnak a népek ma ez Magyarországon nem tekinthető általánosnak. Bízom benne, hogy a jövőben is itt a műsorodban és a civil rádió keretein belülre fogunk tudni teljesen tiszta képet adni arról, hogy mi is történik a városligetben, egészen pontosan, hogyan zajlanak a fejlesztések, és remélem, hogy azért előbb vagy utóbb többet fogunk tudni beszélni azokról a fantasztikus eredményekről, amelyek egyre közelebb vannak a ligethez, a liget környékén már mindenképpen láthatóak, és bízom benne, hogy a végeredmény az mindenki számára kellően megnyugtató lesz. Akkor arra kérlek, hogy létszeres morai vonalban, és rövidesen én is visszatérlek I'm gonna make you We're az egyik tartalmi vonzata, hogy ugye én egy mondatrészt nem vettem eléggé komolyan ebből a levélből, ahol ugye arról volt hogy az elszállítás követően van ez a letakarás, nem pedig előtte. Tehát, hogyha azzal kapcsolatban a többször tettem fel a kérdést, a kellett én, abban a pontatlan szövegértelmezésem játszott szerepet... Most súhajtottam egyet, szóval amikor most fel fogom hívni Bintármontás Zsoltot, akkor azért nehéz lesz váltani. Az pedig, hogy most itt azt kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban mi a véleményük, ez nem hiszem. Tehát, hogy ez nem, nem annak a kérdése. Úgyis majd véleményt fognak alkotni, és ezzel szembesítenek engem. Én nagyon nagyra értékelem az összes megszólalót, amilyen módon megszólalt, és őszintén remélem, hogy a második menetben, hogy a, amikor a ligetvédő fognak megnyilvánulni akkor um, ők is tanúsítani fogják azt a fegyelmezettséget, amely fegyelmezettséget egyébként az összes többi megszólaló. <Sessz> És akkor megint sóhajtottam teljesített. Ha azt kérdezik, hogy az igazi sóhajtás mögött mi van, akkor abban az van, hogy ennek az egésznek úgy, hogy van a közszolgálatban lenne a helye. Higgyék el, hogy azok tehát én még tudom, mi az a közszolgálati etosz. Tehát tudják, én ezt már ezerszer elmondtam, az a közszolgálati etosz az, az, mint a Costa Gavrasnak, az eltűntnek nyilvánítva című filmjében, amikor a Jack Lemmonnak eltűnik a gyereke Santiago de Chileben bemegy a nagykövetségre, üti az asztalt, amikor nem adnak egyértelmű kérdést arra, hogy hova lett az egy gyermeke, és azt mondja, én amerikai állampolgár vagyok nekem, jogom, jogomban áll tudni azt, hogy hol van a gyerek. És akkor ott ki, én már nem is emlékszem, hogy hogyan válaszol rá. Én csak arra az öntudatra emlékszem, amely ott a Jack Lemonban benne van, amely persze semmi más, mint egy aggódó szülőnek az öntudata. Az, amit én megtanultam Mester Ákos, és még számos más ember mellett hát az összes hibájukkal együtt, amire én nekem kevesebb rálátásom volt akkor, mint hogy utólag rájöttem, de utólag annyi mindenre lehet rájönni. Tehát az, amikor az ember azt mondja, hogy abból adódóan, hogy én a közszolgálat vagyok, tehát mint a bírói függetlenség. Tehát, hogy én azt kérdezek, amit akarok, de nem állhat senki az érdeklődésemnek az útjába, hiszen én azért kérdezek, mert ha népjót akarom szolgálni, azért kérdezek, mert rá akarok jönni az igazságra, és nem olyan látszólagos fadarabok ülnek az Orbán Viktor miniszterelnökkel szemben mellett, mint amilyenek ülnek a Magyar Rádióban. Ez szígyen és gyalázat. Ez Orbán Viktorra nézve is szégyen és gyalázat, a magyar rádióra nézve is szégyen és gyalázat, és minden magyar állampolgára nézve szégyen és gyalázat. Orbán Viktornak ki van a négy kereke, nem kívánhatja azt, hogy száz kérdésből, amit adott esetben az ember megfogalmaz egy-egy hét után, ne tegye fel a riporter azt, amit akar az öncenzúra előbb-utóbb úgy működik, hogyha megkapná az a szerencsétlen magyar rádió riporter, aki egyébként ugye változik a lehetőséget arra, hogy szabadon kérdezzen, ma már lehetséges, hogy akkor is ugyanígy kérdezne. És még egy dolog, és ezt őszintén mondom, bármikor, bármelyik szerződésemnek átvehetik önök a finanszírozását. Az egy másik kérdés, hogy egyébként maguk a megszólalók akarnának a -e megszólalni. Én mondtam, hogy nem nagyon szeretnék önökkel miről beszélgetni. Tessük! Tessük! Jó napot kívánok! elnézést kérek mert zavarba vagyok, Bodnár Zsuzsa vagyunk, de önnek most, nem adtam, én... Ön az, aki elvitte ezt a tárgyat bevizsgáltatni, ugye? Igen, én, én megígértem azért. azt, hogy fogok jelentkezni. asszonyom, ez nem az a pillanat. Én értem azt, hogy önök helyet követelnek maguknak, meg is kapják. Nem, de abban nem, azért... nem, nem, nem, azért kérdeztem. Azért de nem kérdezem, kérdezem, hiszen megmondtam. Nem egyszer és nem kétszer. Ha megkérdezik, hogy adott esetben például a ligetvédőkkel szemben miért van az embernek ellenszembe, ez a viselkedés nagyban elősegíti. De én ezt igyekszem legyőzni, csak még ezt is elmesélem önöknek. De visszatérve, amit az előbb mondtam, lesz itt még nem olyan pénzgyűjtő hét, mint a klubrádiója, nem más, amilyet én szoktam tartani. Bármelyik szerződés összegét kiválthatják. Az egy másik kérdés, hogy egyébként akkor ugyanígy rendelkezésre állnak-e a felek, mondván, hogy itt szerződéses kötelezettség is van. De maga a pénzügyi helyzet vagy a függőség, amit önök feltételeznek, aminek egyébként ezek a partnerek soha a büdös életben. Se a bácskai, se az uki, se a vintermantel, se a karácsony, se a városlig ezért, soha senki se korábban a Verók, se a Humvad, se az állami autópályakezelő, se a szerencsejáték ZRT, se a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztővállalat, az a a ZRT vagy az állami autópályakezelő. Azért nagyon kihoznak akkor a sodromból, amikor engem részrehajlással vádolnak. Olyan részrehajlással, ami egyébként a vörös mezőbe megy. Mert hogy van részrehajlás, hát hogy ne lenne részrehajlás? Hát emberből vagyok de azt a sziszifuszi munkát, amit az ember elvégez részrehajlással együtt, azt adott esetben olyan telefonokkal elintézni, mint amilyenekből egyébként itt van, nem várok tapsot, de az ellenkezőjét se. Azt megértettem, amikor tegnapot valamelyik meccsen fütyültek, mert valaki a Benfica játékosa volt, és egy portugál csapat ellen játszott de itt ebben az esetben nincsen én. És még egyszer, a régi és az új hallgatóim Írjanak dörö.fi alajonaskoka gmail.com és bármilyen üzleti helyzet tisztázására kész vagyok. A rádió korlátozott mértékben korlátozottabb, mint az előző be tud fogadni. Reklámokat is. Hajrá! Nem tudom, hogy kitüntetésnek vegyek, vagy szomorkodjam, hogy három héttel vagy négy héttel a kejfejöncsi elkezdése után már ilyen problémákról és örömökről számolhatok be. Hétfőn egyébek közt azért nem lesz valószínűleg kérdés, mert néha szusszannam kell, talán gyakrabban, mint korábban. Nem lettem fiatalabb, ezt valahogy az embernek magában kezelnie kell annak érdekében, hogy ezen a hangon beszéljen. Régebben nem beszéltem ezen a hangon. Ilyen szituációval. A ligetvédőknél pedig azt tudom mondani, hogy a jövő hét folyamán valamikor nem hétfőn, akkor valószínűleg nem lesz, kedden teret kapnak. A műsort az Újpesti Önkormányzat támogatja. Jézus, amikor akar rossz telefonszámot hívtam. Bocsánat. Egy női hang szólt, szólalt meg, azt nem lehetett. A Winter mondta. Jó reggelt lehet? Ugye az jött létre itt az elmúlt napokban, és erről számoltam be, hogy részint a Városzeges való korábbi együttműködés okán, részint pedig a Ferencvárosi önkormányzattal való együttműködés okán olyan beszélgetéseket folytathattam, amelyben egyrészt meg tudtam szólaltatni az érintetteket, másrészt olyan háttéranyaggal rendelkezhettem, amely az együttműködésből adódott, és az illetők nem sajnáltak engem tájékoztatni, számolva azzal a kockázattal is, hogy a történet nem minden pillanatában lesz a számukra kedvező beleértve, hogy a 9. terjedő, vagy 8. 57. terjedő időben másról is beszélgethetünk, az, hogy az újpesti önkormányzat, az, hogy a polgármester a saját tevékenységét a helyi médiában hogyan akarja és tudja láttatni, arról szívesen beszélgetek önnel ennek a tükrében, különösen arra való tekintettel, hogy egy ilyen bátortalan próbálkozásnak kezdtem neki a Zugló tévében, Bakás Tibor és tegnap ott soha sem volt élő műsor, azt mit csinálunk most először, és ketten is kifogásolták azt, hogy nem kapták meg a zuglói lapokat, és én, aki a hegyvidék című újságot szerintem nem tudom, csak akkor láttam, ha bementem az önkormányzathoz, azon ismeretlen okban én a soha sem kaptam meg, sose gondoltam volna, vagy nem gondoltam volna, hogy 2017-ben az egy ok lehet egy telefonra, hogy valaki azt mondja, hogy fiala, itt vannak a zuglói lapok, és én azt nem kaptam meg, tudom, hogy Újpesten is van ilyen, hogy ez ilyen fontos hogy az illető rendelkezzen vele. Mit tart a polgármester szükségesnek arra, hogy a nép tájékozott legyen azzal kapcsolatban, ami Újpesten folyik? Mi a helyi média? Jó reggelt kívánok! Nálunk is ez egy állandó probléma. Ugye Újpesten az Újpesti napló az hetente leszámítva a nyári szünteket vagy a, vagy a, vagy a, vagy a szilveszteri nálunk nincsen pedig külön szám, de egyébként az alap, alap az az, hogy hetente jelenik meg, és rendszeresen jönnek jelzések, hogyha, hogyha valakik nem kapták meg. Ez egyrészt örömmel töltet. Ez minket. összefüggésben van-e azzal, hogy nem mindenki internetezik, vagy az internet mellett is jelentősége van a helyi lapnak? Egy, egyrészt, egyrészt lejelentőség van a helyi lapnak. Sajnos ugye sok helyen a társasháznak hoznak olyan szabályt, hogy csak a gyűjtőbe lehet bedobni ilyen úgynevezett szóraanyagokat. Sajnos ez egy ilyen jó hogy az önkormányzatnak az ingyenes tájékoztató lapja és a, mit tudom, milyen áruházlánc, akciós katalógus az ugyanolyannak minősül, de nyilván a terjesztők tiszteletben tartják a, a döntéseket, meg nyilván van olyan is, amikor valakik a gyűjtőből módszeresen kiszedik és a kukába dobják, mert hogy azt gondolják, hogy ezzel adnak teret a saját véleményük nagyobb térnyeréséhez de is van, amikor a terjesztőcég hibázik, de azért azt lehet mondani, hogy ilyen 90-95 os hatékonyságban működik a terjesztőcég. Oké, okay, nézz, nézzük a, a lapot. Milyen gyakran Hetente, hetente jelenik. Nem hetente. Hete, heti, az újpesti újsághoz hát. heti kiadású. E, mennyi, e, elnézést, nem tudtam. E, találkoztam veled, de nem tudtam, hogy ez heti. E, a költségvetésben ez milyen összeggel szerepel? Hát én ezt így most pontosan nem tudom megmondani, mert nem hallhat. Ugye az újpesti önkormányzat költségvetésben ez úgy szerepel, mint az újpesti sajtó KFT-nek a, a közszolgáltatási szerződése. Tehát e, nálunk az újpesti sajtó KFT az, aki a hány, hány oldal alapna. lesz? Hát az alap az az, hogy 16, néha, nagyon néha föl szokott ez menni. Maga a lap, én lap én megjön, megjön szerdán hozzám, annak mikor volt a lapzártája? Úgy van, hogy szerda dél, nálunk a szerda délután van a lapzárta, a szerda este már fönn szokott lenni az újpesti nap, újpesthu újpest weboldalon, tehát PDF-es uh -huh. formában is uh -huh. letölthető, aki adott esetben Igen. nem jut hozzá a keresztül, és azt uh, csütörtökön reggel már kezdik terjeszteni. Tehát egy nagyon szűk határidővel vállaltan. Belenéz mélyen a, a lelkébe, önnek van, én ismerem, jön valaki, aki azt mondja, hogy ez egy fideszes média, mit mond vele szemben, mennyire tárgyalagos, mennyire nem, mennyire teszi lehetővé az ellenzék véleményének a közreadását, mennyire teszi lehetővé hogy a népdemokratikus módon tudassa benne az, ha valami nem tetszik. Az újságból, a, a, amikor én 2010-ben polgármester lettem, és az első e, ilyen felméréseket, újpesti párbeszédet stb. csináltuk, e, meg a, a, a, az újság is, tehát az újpesti média, mert ugye nekünk van, e, ahogy említettem, internetes oldal, e, van Facebook oldal, és van televízió, péntekenként jelentkezik egy másfél-két órás friss adással, a többi a ismétlés meg, meg, meg Milyen terjesztő viszi ezt? Hát ezt a sajtókártyája által közbeszerzésen kiválasztott valamelyik terjesztő cég. Ez változik talán. Mert nem akarok cégnevet mondani, mert nem akarok utasságot mondani. Néhány ilyen terjesztő cég van a piacon őket versenyezteti amikor éppen szükséges, hogy egy éves Zuglóban például tudtam, a UPC-n van, a másikon nincs, és talán valami tárgyalás van most a Digi. Ja, most a tévéről igen, beszélünk. Igen, igen, igen nálunk igen. is a UPC van és a Digivel volt tárgyalás, csak túl sokat kértek azért, hogy van műszaki megoldása. Így aztán e így aztán most, ha jól tudom, akkor jelen pillanatban a, csak a jó résznél lehet fogni, bár, bár lefedettségét tekintve az a legjelentősebb újfesten. Bár, teszem hozzá, a digi az most, főleg a kertvárosi részeken talán az elmúlt év végén, vagy idén tavasszal, ez most már nekem így össze mosódik, elég komoly kábelezést végzett, tehát elvileg a piacon megjelenik a szolgáltatásával, tehát lesz konkurenciája is ezeken a területeken is, ahol eddig csak egy szolgáltató volt. Érdemben lehet ezeket a médiákokat használni a szónak abban az értelmében, ahogy az ember ma azt mondja, hogy holnap a 500 eseményült, és tessék hoznak 500 eseményült, ezt média nélkül nem tudná megtenni. Hülye példát választottam, mert nem tudtam, hogy milyen példát válasszak, hiszen ön él a médiájával, és ön tud olyan üzeneteket eljutatni, vagy önhöz tudnak olyan üzeneteket eljutatni, amiről útonlag azt mondja, ennélkül a média nélkül nem ment volna. Hát ugye a, a portfólió az működik. Külön-külön egyik sem működik. Tehát azért azt látjuk, és a felmérések is bizonyítják, hogy a, a papíralapú heti terjesztési újpesti naplót azt nem a tizenéves fiatalok olvassák és egyébként a, a, a, a Facebookon is leginkább és leggyorsabban azért nagy hatékonysággal a fiatalabbakat, középkorokat le lehet elérni, mint mondjuk a szép szépkorokat. Tehát ez így portfólióban működik, nyilván a kollégek tudják, hogyha valami extrém gyors, segítségre, vagy információ, vagy figyelemfelhívásra van szükség, akkor azt mondjuk a Facebookon és az online felületeken teszik közzé, hogyha valami tartósabb hosszabb távú adott esekben ki kell vágni az újságban egy kupon nem tudom, hogy erre most az utóbbi volt a példa, vagy sem, akkor, de például a, a, a Moskátli osztásnál korábban volt ilyen kivágható kupon, akkor az persze nyilván papíralom. Néhány lopott. konkrétum, 1. szeptember 30-án lesz sportparti fűzőverseny, azon ott lesz? Igen, természetesen. Hol lesz? A szokásos helyen a táborúcai sportpályán, ahol itt most közszolgálat és közvetlenik is elhívás, ugye amivel a sporttelepen a megkezdődtek a fejlesztési munkálatok ezért terület, Tehát a, a szokásostól ellentétben nem a tábor utcában, hanem az északi, a területészaki határáléző Erdős utcából lehetne megközelíteni. A másik pedig az, hogy a hétvégéken a teljes vonalon nem jár majd a hármas metró, és tudtommal ez már ezen a hétvégén is így van, ezt rosszul mondom, vagy jól mondom? Hát, hogy ezen a hétvégén is, azt most nem tudom, az biztos, hogy november 4-ével indul a hármas metró felújítása, és az északi szakasszal kezdik, ott akkor hétvégenként a teljes vonalon nem fog járni, a hármas metró, és a Lehel tér és Újpest városközpont között pedig egyáltalán nem fog járni, tehát ott a pótlást kell a, a BKK-nak szervezni. Nem lesz egyszerű, szintén közérdekű felhívás, mindenki előre nyugodjon meg, és szerezze be a, a, a nyugalmához szükséges egyéb eszközöket. Ugye a metrónak a kapacitása az, amikor a város kapunál, vagy? hát a város közmóta mindegy elhagyja, akkor 13.500 fő per óra, akkor teljes kihasználtsággal működik. Ezt ugye a lámpák miatt a lehető legsűrűbb megoldással is, a buszos pótlással csak 8.500 főre lehet tervezni. Ezért a BKK elkezdte, már, sőt aztán már le is a társadalmi egyeztetés, a pótlás megszervezésének sűrítésre fog kerülni a 14-es villamos, sűrítésre fog kerülni a 20-as a 30-as buszok azért, hogy, hogy, hogy ez, a, ez a közlekedni óhajtó tömeg ne csak a pótló buszokat, hanem más alternatív eljutási lehetőségeket is válaszol. Ezzel, ezzel együtt nyilvánvalóan azért szoktunk nektől építeni, mert az a leggyorsabb és legnagyobb kapacitású, ha az kiesik, annak a pótlását maradéktalanul és hogy is mondjam, idegeskedés nélkül kevésbé lehetséges. Bár én, ahogy látom, a ezzel ezen ezen előtteljesen dolgoznak, és egyébként meg péntek hozzám a közlekedő tömeg blognak a szakemberkárdája, akik a saját javaslataikat uh, fokt, figyelemmel a, a fogom szerint követni elmondani. valami még itt volt igen, hogy majd, hogyha elköszönök, akkor ne tegyen <hállt> jó <hállt> köszönöm szépen, igen egyszer a műsort az újpesti önkormányzat támogatta. nagyjából négy perc 0614890999 és 061 vagy 036 1161 tehát 0614890999 489 és 06 Holnap 77 Tibor Karácsony Gergely és Gulyás Gergely számíthat a hívásaimra, vagy a hibásomra Újabb és újabb cikkek jelennek meg a Ferencvárosi parkolással kapcsolatban a 444 n de miután a számomra, tehát hogy mondjam, van egy olyan pillanat, amikor már nincs értelme, e, új novum e, hiánya okán valamiről beszélni, hogy bácska János holnap nem került terítékre. Se Ferencváros egy. Körülbácske jó terítéken egyre védhetetlenebb. Nem, nem, az idáig. Mint a, a lakásokkal csinál, nem, amit a urkolás csinál, mint ugye már ön se tudja tovább délután. Nem, ura. Nem nem, nem, nem, nem. Nem, nem, nem. Nem, Ebben a műsorban, amit a lakáshelyzetről el lehetett mondani, mindent elmondtam. Jegyzőkönyvvel, riportalanyjal. Igen, ez így Azt követen senki nem telefonált. Senki ha megnézi a Facebook oldalt, senki nem tudott mit írni. Jó, hát ön hát, most utólag, ön utálja a bá... Nem, uram, uram, nem. Az a kérdés, mint a viccben. Hogy valakinek a beethoven -e van a baja, vagy utál hegedülni. Ön utál hegedülni, utálja a bácskait, utál embereket, és hiába. Nem, nem, én nem, nem azt mondom, nem, mondom nem, hogy tisztára mostanában őket. Ön szerint, ön szerint. Nem. De, de bácsait akkor bácsait oké, rendben, dokument, dokumentálja azt, hogy a bácskai Akár a parkolási ügyben, akár a lakási ügyben egy olyan dolgot mondjon el, ahol nem morálisan, hanem jogilag úgy védkezett, ami Ezt alapján. Nem nekem kell oh, értem, majd Én pedig elmondtam. Elmondja. Ne haragudjon, uram, én az ön igé... Nem, Baranyi Krisztina se tudott ilyet mondani. Arról volt szó, hogy Baranyi Krisztina levelére majd a hatóság válaszol, és arról volt szó, hogy abban a pillanatban, ez a válasz megszületik, annak itt lesz a helye. Azt értsék meg, ez a műsor nem ad helyet a szarkeverésnek belétve a sajátomének. Ebben a közegben nem kell szeretni a Fideszt, és nem kell szeretni senkit sem, az ellenzéket sem. De a tárgyilagosság az elvárható. A Jógi a polgármesterrel beszélgettek közben itt a gombokkal. Elfáradtam ettől a héttől, szóval... Um, Pedig még csak csütörtök. Igen, az is megmondom önnek, hogy mitől. Beszéltem egy Fideszes Országgyűlési képviselővel, és mondtam neki, hogy amit a magasságok ott a parlamentben létrehoznak, azt a végeken adott esetben, és végeknek nevezem adott esetben, többször nem adott esetben az önkormányzatokat. És ha én hát bennem nagyon ott van a, a Fidesz megreformálására való hajlam. Ugye úgy vagyok most a Fideszel, mint voltam régen az msznp vel Ugye annyiban rossz a hasonlat, amennyi több páltrendszer van, és annyiban talán megállja a helyt, hogy vagy a helyét, hogy a Fidesz dominanciája ma Magyarországon egy tízes skálán, azért inkább közel van a tízeshez, mint az ötöshöz. Mm. és ebből a dominanciából adódóan vannak működési hibák, amelyeket nyilvánvalóan másféleképpen lát a Fidesz és én, miközben én nem vagyok a Fidesznek a része, sőt egyáltalán nem tart adott esetben igényt arra, hogy én ezzel kapcsolatban véleményt de a működésem vagy a létezésem folytán ezt mégis megfogalmazom, és ilyenkor azokat a tapasztalataimat, amelyeket a végeken találok, azt egybevetem azzal, amit a Felsőbbség e, gondol a világról, és némileg felelőtlenségnek tartom azt, ahogy az országos légkört e, kialakítva a, a végeknek az életét konkrét ügyekben elnehezítik. Ilyen volt a Ferencvárosi lakáshelyzet, ilyen volt a Ferencvárosi parkolás, ilyen a ligetvédőkkel való küzdelem a városligetben, amit egész egyszerűen egyebek közt azért nem lehet normális légkörben folytatni, mert mindegyik valamilyen módon szimbolikus tér a parkolás, a lakás, a városliget valójában egy olyan ring amelyben az ellenzék küzd a kormánypárttal egy bo bo bo bocs Bocsánat, a parkolás az nem az nem a városliget volt? Én a Ferencvárosi parkolási ügyről nem tudok Hát akkor arról lemaradt nem maradt, ott, ott, ott, ott arról volt szó, hogy rossz allagok kerültek néhány, tehát néhány gépbe, vagy nem is olyan kevésbe rossz allag került, és ebből adódóan megfogalmazódott egy konkrét önkormányzati képviselőben az a gyanú, hogy ez arra ad lehetőséget, a 444 pontú talán ezen is túlment, hogy ez Fideszes zsebeket, vagy fideszes közelálló álló hogy hogyan gyarabít. Az ennek a bevétele abból adódóan, hogy a szallag nem tartalmazott különböző, egyébként szerintük kötelező elemet, és ebből egy olyan vita alakult ki, aminek nincs vége is. Ezen a héten, tehát az elmúlt időben három ilyen történet is volt, és ez engem fölemézt. Beleértve, hogy egészen hihetett, önellentmondás, de valójában nem az, hogy pont azokkal az önkormányzatokkal, vagy a városligettel jönnek létre ezek a beszélgetések, amelyekkel én ugye szerződésben vagyok, hiszen én Adok arra, hogy véletlenül az egyet azzal, hogy részrehajló vagyok. Ebből adódóan a hibákra nagyobb mértékben ugrom, mint arra, ami normálisan működik, beleértve, hogy ezzel nem az oroszlán bajszát rángatom, hanem azt mondom, hogy úgy, figyelj, itt valami nem működik, te figyelj ezzel nézzünk oda, mint hogy nem véletlen, hogy a múlt héten önkeresett ezzel a palacsinta izével egyébként jó érzékkel. erről még nyilvánvalóan fogunk beszélni, hiszen az pontosan úgy zajlotta, hogy szerették volna egy net meg, de úgy látszik, hogy megakadályozni nem tudták. Tehát ezeket a téma Ezeket én előszeretettel veszem elő, hiszen ha valami jól működik, akkor az ember egyébként sem egy orvoshoz, de ha orvosfesztiválon arról beszámol, de minden 18. keleti beszélgetés nem szólhat arról, hogy eszemiszom, tínom, dánom, és óhatatlanul ugye az ember elkezdi azokat a kapcsolatait rongálni ezekkel a beszélgetésekkel, amelyeket közben felépít, egyszerre építi és egyszerre rongálja. Ugye benne van az, mint a vízben, amikor a, azt kérdezi a barátja, a Kóna Grünt, hogy mond Grüntett, kinek drúg? És, és, és ez, ez, ez nagyon súlyosan igénybe vesz, különös tekintettel arra, hogyha egyébként azok számára, akiknek ez a műsor alapvetően szól, és nem azok, akik valójában hitvitákra kíváncsiak, az én műsoromat úgy, mint régen, alapvetően a hallgatásukkal tisztelik meg, és nem formálnak véleményt. Akik pedig véleményt formálnak, tisztelet a kivételnek, azok, mintha meg se hallották volna a beszélgetést. Tehát számukra UGI-atél az egy felhívás, hú, i, u, i, agyon, Fidesz fúj, és hiába mondom, hogy elhangzott egy történet, valamit mondjanak, a többiek pedig nem hallatják a szavukat, nem tudom az arányokat. Csak reménykedem abban, hogy a tömeg az többen van, vagy egyáltalán az tömeg, és közben pedig mérhetetlenül elfáradok, és hát van egy teljes hiába valósági érzésem is, hiszen hiába dokumentálok történeteket hosszú-hosszú beszélgetésekkel, az azt követő közvetlen reakció nem változik. Ugi Attila, Fideszes, dögöljön meg. És hát erre nem tudok mit mondani, mert akkor önnek nem kell csinálni semmit. eddig azt mondják, hogy Fideszes, és akkor valaki azt mondja, hogy dögöljön meg. De hát én meg ezt az országot így közvetlen megélni, hát kurvára nem akarom. De hát erről szoktunk beszélgetni magánemberként is. Csak mo most idáig jutottam, miközben, ugye pontosan ezek az önkormányzatok, vagy a várostig, ez az, amely rendelkezésemre bocsájt olyan háttiraanyagokat, amely háttiraanyagokat ráadásnak, én úgy tudok meg, hogy még azt sem mondják, hogy én ezeket nem vehetem figyelembe. Igen, az, az emberek nem adott. az emberek szeretnének valamit hallani, és a saját kialakult véleményük, szeretnek megerősítést kapni ezekben a műsorokban, és hogyha nem a megerősítés érkezik, hanem ehhez kapcsoló, ehhez képest vagy ehhez viszonyítva valami más érkezik, akkor nyilvánvalóan ők úgy érzik, hogy Igen, de te vannak csokva, neki, de én erre vannak csapva, Teszek, kedves lesz, Attila, miközben ön, sose szólítottam, kedves Attilán, de arra már nem tudok tenni, hogyha ugyanezt tapasztalom adott esetben internetes újságokkal és adott esetben földfelszíni sugárzással rendelkező TV és rádió elnézésükkel rosszul fogalmaztam. Azok. Az a baj. Tehát amikor a baj. Fidesz részéről megfogalmazódik az, hogy a sajtó, de lehet, hogy ezt ön is mondta, hogy a sajtó egy hatalmi ág, eh, amely önállósultan végzi a tevékenységét, nem feltétlen az igazság kiderítése érdekében, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy manapság többet harcolok a sajtóval, mint a Fidesz-szel. teljesen jól látja, hogy Na, de figyelj, engem arra tanítottak a szüleim, lehet, hogyha én mindenkivel harcolok, akkor nekem nem lehet igazam. Tehát ez nem létezik. Mondta az mi, anyám, hogy fiam nem lehet az, hogy te neked ne legyen egyetlen szövetséges se. De erre még egy, még egy rosszabb dolgot is kell mondanom, ugye? Ugye nem csak, nem csak politikai motiváltan, amelyik mondjuk halivaknak nevezte magát, politikai motiváltan tesz bizonyos dolgokat, hanem gazdasági motiváltan is. És ugye ez a kettő, és ennek a. Tehát a hangja. Most jó, jó. Igen. Jó. Tehát, hogy a politikai motiválság, mellett ott van, a gazdasági motiválság és a kettő közötti összefüggésre, amikor tegnap uh, olvastam a szegény szerencsétlen indexet citálom be, olvastam egy cikket, majd, a, amelyik bizonyos uh, történetekről szólsz, szó, emlékesen nem akarom pontosan mondani, melyiket majd pedig a végén ott látom, földbetűen, zárójellel, hogy akik egyébként a cikkben szerepelnek, azok az igazgatósági tagjai illetve a szerkesztőbizottságnak a tagjai ugyanannak az újságnak, amiről egyébként írtak szerepetben, akkor én gyakorlatilag, ja és ezt ugye egyébként szerintem azért tették be, hogy így most azt mutassák, hogy milyen borzasztó függetlenek egyébként a saját de ettől vált az egész cikk olyan röhhesség, hogy az valami hihetetlen. De nem csak ez a gond, tudja, hanem az is gond, hogy ebben a munkálatban, amit én végzek, az ember különböző szinteket érint, és előfordul ilyen szituációban, nem szeretném ezt ennél pontosabban leírni, mégis kikívánkozik belőlem, hogy valaki azt mondja, hogy azért neki is vannak feletesei, és ugye itt konkrétan arról van szó, hogy azért semmilyen párcsalád nem szereti azt, hogyha az ő működésében valahonnan tartós vészéről, adnak le, mert ő nem azt látja, hogy ez a vészjelzés adott esetben valaminek a gyógyulási folyamata, hanem az, hogy ott valami nem stimmel, és miért is foglalkoznak ezzel annyit, nem pedig az, hogy valami van, dolgoznak, és akkor az ember megint csak azt érzékeli, hogy senkinek nem tud jót tenni, és ez volt az a speech, amit levágtam a Winter előtt, hogy én innen úgy húznék el, hogy arra szavak nincsenek, hogyha lenne egy olyan közszolgálat, mint ahol felnevelkedtem, tudja? Tehát, hogy az ember örökké valakinek rálép a lábára. Én pedig hát ezt olyan mértékben teszem, hogy arra szavak nincsenek. Itt semmi más nincs, mint hogy legyen egy olyan bizalom, mint amilyen bizalom van a közszol, volt a közszolgálati rádióban, ami egyébként nem olyan, mint a bíróság, hát a bíróságon a szakvizsgát kell tenni. Tehát ott ugye a szakmai tudásnak a mérése, az elvileg objektív, a közszolgálati magyar rádióban ilyen nem volt. Tehát pedig ott is lehetne, de nem is tudnám megalapítani, hogy mi lenne ennek a mércéje. De annak a nevében, hogy, hogy én a közszolgálat vagyok, és Ugi, te azt nem engedheted meg, hogy valamilyen témában ne szólaljál meg, mert ha nem szólalsz meg, és én tapasztalom, hogy ott van valami, és te három nem szólasz meg, akkor én elintézem, hogy te ott ne legyél tanácselnök. Ez annak idei működött, persze az ember ezt nem tehette meg többször a kelleténél, mert nyilvánvaló, hogy akkor a döbrögit akart eljátszani. De az igazság tudata is az, hogy ott valamit helyre kéne állítani, vagy valamiről beszélni kéne, ezt ott tanultam, és itt, ahol most vagyok, én itt is megteszem, de itt ennek az etosza nincs. Hát azt mondom, hogy ugye önnek ezt el kell mondani, és azt mondja, nincs közöttünk szerzős fiala, én nem akarok magával beszélni, lerakja, azt jó napot. Ennyi. Én pedig nem akarok örökki érdeksérelmet okozni úgy, ami miatt nekem fájnia kell a fejemnek nagyon, mert hogy egyébként fáj a fejem, nyilvánvalóan én senkinek nem akarok rosszat. Igen. De, tra el, de, tra de tragédia az, én... hogy az ön pártja is közreműködött, hiszen az előtte való elrohasztásában egy páran közreműködtek pártok és más emberek, nem csak pártokhoz tartoznak, puratóriumok, én... hogy a magyar közszolgálat abban az állapotban van, amiben van. De én, azt, ö, én, azt a szomorú, én azt a szomorú mondatot ö, szeretném most megosztani mindenkivel, hogy az a baj, hogy ez most már egyre inkább egész Európában egyfajta tendenciává válik. Hát ez engem nem nyugtatnak. Tehát ez most, ez, ez bármennyire is gondolja azt valaki, hogy ez nem a mainstream, ez sajnos a mainstream. Tehát az a, az a típusú világ megváltozása, nyilvánvalóan az általános választójog azáltal, hogy a tömegdemokráciákban nagyon nagy a szavazási hajlandóság. A nagyon nagy szavazási hajlandóság miatt nagyon sok olyan ember vesz a választáson, akinek az inger küszöbe az, hogy mondjam, bizonyos esetekben egészen más irányba mutat, mint egyébként azok, ki a gondolkodók, ki akik egyébként azokat a közvetítő csatornákat létrehozták, amelyeken ezek a diskurzusok zajlanak. Ebből kifolyólag ezeken a, ezeken a csatornákon nem ilyen típusú diskurzusok zajlanak, hanem sokkal helyen. csak hát én, aki a... arra hívom fel a figyelmet, hogy itt valamilyen közlekedési izé van, nem menjetek arra, azt érzékelem, hogy a gyárműek ugyanúgy jönnek, és hogyha netár nem ugrom el, akkor szépen el fognak gázolni. <gül> Tehát nem, hogy nem hát fog de... tudni leadni a jeleket, de... engem fognak elgázolni. De... De... De... De... De... De... Jó, én ezt értem, hogy e felé halad a világ, és ez nem, ez így aztán Magyarország ebben csak egy pont, attól még azt a saját történetemet, amit megélek a hazámmal és a foglalkozásommal, van nekem foglalkozásom kapcsán, azt ezen a héten aktívan élhettem meg. És mint nekem nincs b mint ahogy kiderült hogy az MSZP-nek annak idején ott a botka mellett, vagy még a bodkerőtt volt, elképzelésem sincs arra nézvést, hogy ha nem ezt csinálnám, akkor mit csinálnék? Szóval ez nem, csak, ez, ez nem egy olyan fajta elfáradás, hanem egy olyan, mint amikor az ember rájön arra, hogy így sem működik, úgy sem működik, és azon gondolkodik, hogy ki tud-e találni egy olyan működési formát, amiben azt csinálja, amit szeretne, de több sikerélményhez juttatja magát, vagy ugyanannyi sikerélményhez juttatja magát mint korábban, de kevesebb lábra, lábra lép rá, és hát most éppen ebben a fázisban vagyok, de még nem nagyon tudtam eredményre jutni. Nem tudom, mennyire vagyok érthető. Teljesen világos. De én is elmondtam, hogy szerintem, hogy... Tehát a például valakit felkérte, megkértem arra, mert valakinek tanácsot akart adni, és mondtam neki, hogy szerintem ne tegye. Pedig hát ugye elvileg azt kellett volna mondom, igen, hívja fel. <laughs> meg hát ugye néha az emberben az van benne konkrét jelensége kapcsolat, hogy azt mondja hogy oké, okay, rendben van, van ismerettsége szól neki, mire azt mondja az illető Isten ments, azzal fogsz engem végleg el és akkor te elszomorodom hm. Igen. Igen. jó, palacsinta fesztivál azt kérdezem, hogy végül is ugye volt egy hallgatóm, aki nagyon kedves módon, megkérdezem, hogy aki telefonál az itt, ebbe telefonál be ez szeretne hozzászólni vagy Cserháti Jákos keresi? Haló! Jó reggel. De lerakta. Úgy viselkedett, mint én. Ugyat ijesztő volt a hangom. Tehát ugye az indexen jelent meg egy blog, amiben hát pontosan azt írták meg, amit ön szeretett volna elkerülni ezzel a fővárosi izével. Fővárosi hát rendelkezik. Hát én, én is kaptam én is kaptam legalább négy levelet ezzel kapcsolatban. Meddig Nagyjából... jutott el? Ugye a múlt héten kongaltuk a harangot, abból lett valami? Hát a következő lett, ugye bekértük a kollégát... Ugye az nagyjából a... érzékeltette ön, hogy az illető meghallgatt, és az volt az ön benyomása, vagy a, hallgat, vagy a munkatársai benyomása, hogy fittyet se hányt rá, pontosan mondva fittyet Heintrál, de más nem. Nagyjából ez így van, sőt, a... felvettem a kapcsolatot a Fővárosi Önkormányzattal, a Fővárosi Önkormányzat eltélt a névhasználattól, de hát nagyjából az arra is úgy reagálta, hogy, ahogy a mi tiltóhatározatunkra. A, a hét végén tartottak egy általános bejárást, NAV, aztán, aztán katasztrófavédelem, hát, amit írtak, az alapján is élménybe lehetett részük. Hát az is volt, hát én most nem tudom pontosan megmondani, mert nyilván az titkot képes, hogy mekkora mennyiségben. Ez a fővárosi nekik... palacsinta Élek. Fesztivál, csak hogy mindenki tudja, miről van szó. Palacsinta Fesztivál, igen. igen. E, mekkora mennyiségben kell nekik majd a résztvevőknek, ott uh, bírságot fizettek, de nagyon-nagyon megbírságolták őket. És hát ugye azóta legszerencsébb, hogy 4000 forintos nagyságrendű jegyárakat kértek a belépésért. Itt három rendszert írnak? Pedig... Hát um, most. Én, én nem voltam személyesen ott. Azt tudom, hogy három különböző... Ö, levél, nem, 2000 érkezett, forint volt felnőtteknek, ezt írja az index. Két. Három különböző levél érkezett hozzám, az egyik azt mondta, hogy 4500 kellett nekik fizetni, az, amit lehet, hogy a családi egy volt, nem tudom. Valaki egy másik levélíró, aki szintén hozzám írt egy levelet, a 3000 forintról beszél. Ez a blog, ez pedig akkor ezek szerint két, ez 2000 forintról beszél. És 2000 és az volt, a, az volt a dolognak a lényege, hogy eh, amikor körül 200 ember csattoltak aki ellátogatott erre a, erre a rendezvényre, és eh, hát nyilván döbbenetes volt, mert összesen 4 vagy 5 helyen árultak palacsintát, ugye az is porból készült palacsinta volt, eh, és eh, nem volt, a vécék a, a, a nem voltak rendesen kialakítva, a higiéniás körülmények nem voltak jók, tehát az egész az egy eléggé került, rosszul sikerült történet volt. És akik, akik ugye nekem írták a levelet felháborodva, azoknak csak azt tudtam, azt a, a felhívást tudtam közölni, vagy elküldeni, amit egyébként már korábban az... Jó, az, én, én azt, fejeldei, azt akartam öntől kérdezni, az... nem mintha erre lenne igény, csak ez volt bennem, e, erre a díldúr, hogy ilyenkor, tehát újat nem követtek el, ami alapján az ember odamegy és azt mondja, hogy itt a vége fussa a véde. Tudod, hogy magánterületen van, és azok, magán magánterületen elég nehezen lehet egyik pillanatra a másikra uh -huh. bezárni. Tehát az, az mindenkinek az egy, egyéni, eh, hogy mondjam, saját eh, ízlése szerint való, hogy jókedve leszél a palacsintát eh, térdig érő szíven, vagy eh, eh, egy voltipari terület kellős közepén, ahol a ballába egy iparvágányra él, a jobb lába pedig egy, eh, egy kubik gödörbe. Tehát uh -huh. eh, ez... ez de nem is ez a probléma, hanem az, hogy egyébként ők driftversenyeket tartanak ott hétközben, hétvégére német autósót szerveznek, és mindenféle hasonló típusú történetet. Ugyanígy fővárosi rendezvénypark néven, azt érzékeltetve, mintha el mögött egy fővárosi vagy valamilyen állami óvó rendező kar lenne, amelyik az összes szabályt, az összes hatósági engedélyt beszerzi, aki oda megy, az biztonságban érezheti magát, legyen autós, gyalogos, gyerek, nagymama, unoka. Az a baj, hogy ezek közül semmi nem valósul meg, mert hogy engedélyt sem kérnek, ergo engedélyük nem is lehet. Ebből kifolyólag mindenki, aki oda megy, és bemegy a haradt <gül> bocsánat a területre, az, az sajnos a, a saját felelőségére kell, hogy tegye, mert a testi épségét kockáztatja adott esetben. Hát például nem volt katasztrófa terve ennek a hétvégi rendezvénynek. Szerencsére 200-an voltak csak ott, mert ha többen lettek volna ott, akkor az alapot szolgáltatott volna az azonban bezársak katasztrofa védelnek. Ugyanis egy bizonyos szám fölött, azt hiszem három vagy 400 fő fölött, de egyébként ők ezres mette, nagyságrendű vendéget vártak. Hogyha az egyébként valóban elmegy, akkor abban a pillanatban meg kellett volna E, Gondolom, tenni. hogy a 18. keleti Kossuth tér 7 9. óra közötti szeptember 28-ai az hol Így van. Bri bringás reggeli az más. Az más, az más. Ugye múlt héten is tartottunk bringás reggel. Ez a héten is, hogy az autómentes két rendezőatához kapcsolódóan szeretnék egy picit főleg azért, mert ugye Kertországban élünk, rávenni azokat a kerületben élőket hogy iskolába munkahelyre, vagy akár bevásárláshoz ö, próbálják egy picit ö, erőteljesebben a kerékpárokat használni. Azért a belvárosi területeken érdekes módon sokkal nagyobb reneszenza van már a kerékpáros közlekedésnek, mint nálunk a kerületben. Nálunk inkább csak a, a hétvégén, illetve a, az iskolai ö, tanóra végével lehet látni gyerekeket ö, csapatostól kerékpározni az utcákon. Azt azért nem látjuk, hogy mondjuk öltönyös bácsik vagy nénik ö, kostümben igyekeznén a munkahelyükre, vagy a munkahelyükről haza kerékpárral, amit egyébként azért a belvárosban mindenki láthat. És szeretnék ezt egy picit jobban ö, valamilyen módon tudatosítani az emberekben, hogy, ö, hogy használják a kerékpárt, ö, hiszen nálunk nagyobb biztonsággal és jobb ö, ö, lehetőségek között lehet ezt mondjuk, mint egy belvárosi területen a kerékpárságban billegni, ahol elmegy a csukorbus mellette esetleg ö, a, a turbulencia meglöki és akkor belebíven a járdába, tehát e, szeretnék azt, hogy mi, hogy mi is felhelyezek a belvárosi kerékpározás mögé. Egy kérdés van még, e, amit itt a hosszú bevezető okán Wintermantertől is megkérdeztem öntől is a, a, a honi média a helyi média az mi a 18. keletben? Van-e újság? Városkép a helyi médiának Milyen adat? gyakran jelenik meg? Kettő hét Hány lap? Az, az változik időről időre, azt mondom, hogy 16-32 között. Hány példány van? 45 ezer példányban jelenik most meg. 41-néhány ezer háztartás van a kerületben, ahová belkészítettek. Ami kell, azt jelenti hogy egyébként, fosztaláza. hogy egykora igény is van. És akkor azért kérdezem, mert a Zugló tévében voltam, és akkor ott azt lehetett tapasztalni, hogy a nép sajnálja, vagy a nép egy része, a betelefonálókhoz képest sok, ha nem kapja meg a helyi újságot. Ez nálunk is így van, ö, azt kell látni, és talán most már ö, nem árulok el titkot, hogy az a, nagy, az a nagyon nagy cég, amelyik ö, gyakorlatilag a, a piacon egyeduralkodó volt az ingyenes terítési, akár kiadványokról, akár ö, egyéb szórollapokról volt, ez be lehet a nevét is mondani a fejbra, ez, ö, ez most ö, nálunk föltette mind a két kezét, és ö, ki fog a piacról nekünk kell teljesen új terjesztő céget szerezni, ezt egyébként mi is érzékeltük, mert egyre kevesebb helyre jutott el a, az újság, ugyanis nem kap alvállalkozót már uh -huh. olyan a testen, hogy egyszerűen nincs ember, hey aki, TV. aki csinálást. A helyi egy az egy ö, ö, teljesen ö, semleges televízió, amelyik igazából olyan típusú ö, ö, adást sugároz, akik szeret valaki, valami ilyet tévétükből leül, és akkor végignézben egy tévjelőadást. Tehát nem ez a modern kornak mondjuk a különböző televízióiban látható gyorsvágás, nagy, gyors snittek, és akkor Igen. importok, hanem egy kicsit ilyen De azt azért hozzá kell tenni, hogy, hogy az a digitális világ, ami felé elindultunk, az a helyi tévéknek abban a szempontból nem nagyon kedves, hogy az önkormányzatok nem tudják olyan mértékben követni a digitalizációval járó technikai és műszaki fejlesztéseket, amit mondjuk tőlünk a kábelszolgáltatók kérnek azért cserébe, hogy minél több ö, helyre be tudják vinni ezeket a televíziókat. Tehát azért hogy mondjuk, hogy ebből kifolyólag azért a, a az elérés, illetve a penetráció az nem olyan magas, mint, mint mondjuk egy országos televízió, vagy egy másik televízió csatorna, ahol azért van pénz arra, hogy évről évre százmilliókat műszaki fejlesztőségben üljenek. Akkor én elköszönök, de arra kérem, hogy ne tegyele. le. Nem teszem. Köszönöm szépen. A műsort a 18. kelleti önkormányzat támogatta. Az ódiumát, hogy Levezetésképpen felajánlom a 0614890999 És a 0636771161-es telefonszámot Aztán lesz, ami lesz um, És szívesen levezetnék, hogy Önök ebben milyen mértékben akarnak partnerek lenni Nem tudom 061 489 és 0630 figyelek, a van mire. Amennyiben nem, érde... nem érkezik érdemleges telefon, akkor fél tízkor távozom, hogyha nem hagynak el, akkor maradhatok tovább. Most kilenc óra huszohat perc van. Jó reggelt. Haló. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó voltam is most fielául gratulálok. Köszönöm szépen. NAPLEMENTÉTŐL A SZOMBAT NAPLEMENTÉIG 25 óra Bőjt, nem eszünk, nem iszunk, bőrcipőt nem viselünk, Jom kipúr. egy négy 8 3 perc múlva lesz fél 10. nulla és egy először 4 8 9 9 9 9 és egy hat másodszor Négy nyolc, tudni, mert nem a reggeli hogy a meg Igen, itt meg Igen, igen, 061 99 és Senki többet? Hát ebben az esetben döröpont, fial janos kukacgmail.com. Kísérleti műsort is ott hallottak, ha nem az utolsó volt, akkor holnap reggel ismét találkozunk viszontalásra.